így ezt hívják finom lekavarásnak ilyenre még az áramszünet képes jó reggelt elvtársak ébresztőföl a ki az ájból világlustáj ilyen szó az életben nem mondtak kalocsán a forradalmi érzetben Ellenberger az, hogy elvtársak ébresztő föl azt adnál gyakrabban. Én nem vagyok bipoláris és bár van arra nézve biztos sokaknak elképzelése, hogy mániás depressziós vagyok, de mániás depressziós sem vagyok. Mindez onnan jut eszembe, hogy azért van valamiféle polaritása az életemnek, a... Semmi se teszek, aztán pedig olyan aktív vagyok, hogy a faladja a másikat, tehát most éppen az utóbbi van. Így aztán valamikor 3 12-kor, de nem bírtam magam, akkor felkeltem. Amit az RKN tettem, vettem, remélhetőleg azon az összes szomszédot nem ébresztettem föl. De régi énemet idéztem, az már nem a régi énemet idézte, hogy utána derékfájásom lett. Szerintem ritka szaharul aludtam, de mégis olyan benyomást keltettem saját magamnak, mintha aludtam volna valamit, pedig én arra emlékszem, mintha az egész maradék éjszakát végforgolódtam volna. Mitagadás sokszor eszembe jut az, hogy a mindennap kísérleti műsor most kivételesen nem úgy, hogy kirúgnak innen, vagy én felállok, hanem hogy egész egyszerűen, így fogom magam és kiúszom az éterből. Aztán onnan már egy poralakban leszek, egy vázában, vagy ki tudja. Hát arról nem beszélve, hogy még miatt meghalok, hát egy számtalan, még egy regényt legalább akarok írni, de ami ennél fontosabb, a szüleim hamvaival, valamit kell kezdenem, azok nem maradhatnak az ájnemi tartóban. Hogy a 2022-es választásokat a Kubatov kedvéért el akarja intézni, nem tudom. Ha valaki követte az elmúlt hetekben a kejfejemcsét, akkor megint csak láthatta, hogy itt a hullámzás hatházi és tócsaba között, holott azért azt mondani, hogy áll azért azt nem lehet mondani. Ha azt mondják, hogy csöbörből vederbe, hát azt az se lenne egy szerencsés fogalmazás a mikor lesz itt Ausztria? Soha. De miért lenne itt Ausztria? Az alpok se lesznek itt. Mikor lesz itt Magyarország? Ez a kérdés, amit az a válasz, kedves hang kis elemér, már itt van. Mint a viccbe, megérkeztünk. Alán 23-a van. Igen, 23-ának kell lennie, mert május elsője a szombat. Igen, jövő héten szombaton már május van, és hogyha a cég nem megy ellenemben, akkor Pünkösd után vált a Kejfejancsi is hangnemben. Meg egyáltalán, de megmaradt Kejfejancsi azért. Ami itt összedumában van a tekintetben, hogy most akkor mi lesz, ha a teraszokon nem lesz az embereknek maszk, az utcán közlekedőkről meg lesz maszk, hogy ebből milyen probléma lesz. Hát drága barátaim, nekem csak az jutott az eszem, hogyha kinyitnak a teraszok, akkor hogyha nekem pisilnem kell, akkor bemehettek e az étterembe pisilni. Ez az egyetlen dolog, ami foglalkoztat a teraszok nyitvatartása kapcsán. S van valami bennem, ami azt hogy hogyha sokkal fiatalabb lennék, miközben a a szerint most is fiatal vagyok, akkor se foglalkoztatna más. Számomra a wc jelenléte egyáltalán az a tudat, hogy van WC, ahova el lehet menni, az egy nagyon fontos tudat. Ez összefüggésben van gyerekkori traumákkal, amelyben itt most nem fog itt de speciál a teraszok. Különöztekítettel arra, hogy hallgatom a hírekben, hogy hogy növekednek a teraszok, na hogy növekednek a teraszok, Tulajdonképpen itt most a köztér és a terasz viszony az úgy változna, hogy eddig nagyobb volt a köztér, mint a terasz, de most volna arra igény, hogy mindenhol terasz legyen. Az, hogy közben most, amikor bejöttem ide, volt ahol négy fok volt, hát ki nem szaharja le? Amikor Svédországban végre kisütő a nap, különösen Izlandon, ami nem Svédország része, hát akkor az emberek kijönnek a üzletből és napoznak. Hogy két fok van? Hát... Nagyon meg nem esik a Na Itt az egyidejűségben. Mert az ugye egészen hihetetlen, hogy egy ilyen több százas, több ezres reggeli együttlét hogyan változik egyébként, csak nézem uh, Időnként megvan ez a mennyiségi szemületen, nyomom lefelé, de azért ott van, tehát amikor időnként összejön ilyen 15-25-35 ezeres nézettség, amiben ugye nincs benne a hallgatottság, néha egy-két nap alatt, néha egy hét alatt Kataróva Kataróval eltekintetben egész hihetetlen számokat tud generálni. Akik most itt vannak velem az egyidejűségben, önök akarnak velem valamiről beszélgetni, addig, amíg nem beszélgetek a Filippov, valami mostanosság nem könnyű, mert neki kötött mandátumai vannak. Egyáltalán mindenkinek kötött mandátumai vannak. Filippov Navras Heisler András, kis zsidó csapt. Aztán Nemes Gábor. Aztán jön a hétvége. 061911168. 7 óra után egy perccel. Műzikáim, óhaj, sóhaj, panasz, legyen több a zseppénz, legyen kevesebb Fidesz, több MSP, legyen több Mákos Rétes, kevesebb Ródi János, több Demién Ferenc, legyen melegebb, legyen hidegebb, legyen lényben hó, ne legyen lényben hó. Ami... Várkonyi Andreának, azt hiszem így hívják, a házasságát illeti. Oké, tegnap én is akartam menni egy hat magazint, aztán vettem is. De ami egyébként akár az én ismerőseimből Facebookon kiváltott, hát csak Szikla Jánossal tudok egyezni, aki délutára Ráda Jeszterrel egyetértve azt mondta, hogy neki ebből elege van. A drága barátaim, miközben megvan a véleményetek a nemzet szerelőjéről, nem muszáj feltétlenül abban a mélységbe süllyedni, ami nagyon sok szempontból a gázszerelő kapcsán ebben az országban létrejön. Én most nem kezdek sasokról és legyekről beszélni, állandóan nem kell klasszikusokat idézni. Azt tudom önöknek mondani, a fialáik után szabadon, akik már, mint mondottam, volt a ágynemi tartóban vannak különböző műanyagokban, poralakban, mint ilyen nesztea, csak feloldva őket, nem tudom, milyen az ízük. Ezért a szüleimet megízlelni eddig még nem gondoltam, de most, hogy eszembe jutott... Szóval az ő szabajárások szerint azért itt nagy a pihentagyúság, és ahol nagy a pihentagyúság, ott olyan nagyon nagy probléma nem lehet se gazdaságilag, se mert akkor az emberek mással foglalkoznának az én Facebook ismerettségemben. Így aztán lehet, hogy az én Facebook ismerettségem egy más ismerettség, mint ami egyébként ebben az országban egyébként emberek szintjén úgy általában van. De a nemzet gázszerelőjének leendő házasságával, második házasságával kapcsolatos megjegyzések, drága barátaim, sokat elárulnak rólatok. Akinek nem gázszerelő, ne vegye magára. 061 911 168 barátaim, ezt a lavinaszerű... Szavakullását senki nem akarja megállítani átmenetileg, kerítésileg. Engem nem zavar. A fizetésemben az önök aktivitása nem jelentkezik. Végre egy fejhallgató, amit ha felerősítem a zenét, akkor nem sipol, azért ez a szentíványi és csapata valami, ez mégiscsak ért. a talán Galambos Ádám is elintézte, hogy a hangfunkció is működik. Galambos Ádám, hogyha én elmegyek nyári szabadságra, akkor szerintem hétfőn le fog feküdni, aludni, és két hónapig csak aludni fog. Egyébként is van benne valami szerűség. Azt teljesen ki fog törni belőle, hogy a családja mit szól hozzá, ők majd szeptemberben, ha visszatérek, megmondják. Aztán la vista! Nagy Tamás szerette valamikor nagyon a káltot, hogy most is szereti nem tudom, régen beszéltem bele, és amikor beszéltem bele, akkor se a káltról volt szó. Utoljára ajánlom a 0619 111 168 és ha minden igaz, akkor a mai nap folyamán több alkalmunk nem is lesz arra, hogy beszélgessünk. Önök telefonálhatnak, de akkor meg innen fogok reagálni. Csúnyán beszélnek. Foly. Egy ilyen korhatáros műsorban se vesztegének csúnyán. Lesz. Az elkövetkezendő négy hétben annyi van még a nyitásig Pünköst Ez lesz a címe Kejfejancsi Veszőnyitás vagy Per Azért leszek olyan pillanatok amikor szívesen veszem hogyha beszélgetünk az akármiről nem feltétlen az ahány kifli annyi mese alapján, hanem mert beszélgetni jó, vagy sokszor jó beszélgetni, pontosabban mondva. Tenap, amikor nálam J. Albert közben szerelt, magában beszélt, akkor szinte magamra ismertem. Majd, hogyha magukban beszélnek, akkor előtte felhívhatják a nullat egy 168 at és akkor észreveszik, hogy milyen a közösségi élmény. Ezt ajánlom Önöknek az elkövetkezendő hetek, nem egy napján. Hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. ebben a 14 éven aluliaknak nem ajánlott és felette is a igen korlátozott mértékben befogadható műsorban. Engem Fialaj Jánosnak hívnak, én fennülök egy árbocskosárban, egy virtuális árbocskosárban, akkor már inkább egy virtuális árbocskosárban, mint 750 méter mélyen a tengerben, szóval szegény indonézek. Potenciális Kursk. Kedvesztől szintén bipoláris társam, miközben egyikünk se az, éppen a nem-fudántól az igen-fudánig tart. Tudják, de ennek béke, barátság, szerelem, vodi ellen, pestis, pusztulás, háború. Fudán, no, fudán, yes! Ezzel telik minden napunk. Itt nincsenek ebben az országban kis problémák. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Jelle úr! Szeretném bejelenteni, hogy már csak egyetlen egy akadályom van. Még a repülőtérnek kell jóvá hagyni a tőtazásomat. Melyiknek a sok közül? A Tel Tehát ott még kell valami befogadást adni nekik. Minden dokumentumot kiküldtek. Áj, miért? Minden... miért egy repülőt repülőtérnek. Ő nem egy Tom Hanks, egy Spielberg filmben. Hát én annyi mindetlen értek ebben a az procedurába, hogy azt elmondani nem tudom, de hát Jó, végigcsináltam. Jó, jössünk eddig, voltam, most nem fogunk tudni tovább menni, éget? a hétfőt Jó. ajánlom, mert most felhívom. Örülök ennek, majd valahogy mondja el, hogy mit jelent ez a befogadás, és hétfőn beszéljük hosszabb. Remélem, de addig szeretném megkérdezni, hogy készüljön már a választal, hogy kintről, hogy fogom tudni felhívni magán. Telefonon. Tehát van magának WhatsApp-ja, vagy van magának Majd, majd, -e. majd, majd a többiek, többiek produkálnak ilyet. Jó, köszönöm szépen, szépen. köszönöm, köszönöm. Kimegy végre a szerelméhez Izraelbe, aki 200 éves, kimegy hozzá egy 150 éves, és az a legnagyobb problémája, hogy hogy fog engem felhívni. Volnék szerény, ha lenne mire. ezekben a domesztosokban az a jó, hogy utána az ember bekeheti magát mindenféle zsivenzsivel, vagy nem tudom, Avonnal, vagy bradley vagy bármivel. Akkor is domesztos van. Miért nem találják, hogy a domestos az egy nagyon kellemes illat? Erről ugyan engem is nehéz lenne meggyőzni, de akkor... Ez a telefon, ez hihetetlen. Múltkor német Szilárdot hívta fel az ATV vezérigazgatóját, és felhívta a Filippovat. Na jó, ezgettem német es Szilárddal. Így. Hello. Rájöttem arra, hogy te hiába nem akarsz velem beszélgetni, én arra kényszerítelek téged, hogy beszélgesse velem. Ebbe a, forma, ebbe a formába kerültem. Igen, az elmúlt napokban hosszú, tehát én, hosszú, figyelj, én dolgokhoz nem nyúlok hozzá ezer évig. Te jártál a lakásban, tudod jól, dolgok spárgával vannak rögzítve, szerintem nagyon jól néz ki, de a honpola szerint a spárga nem erre való. És akkor tegnap előtt, vagy azelőtt, már nem tudom, régen volt, beszabadult J. Albert a lakásba, és elkezdtük kiavítani a hibákat. És most alig lehet ráismerni a lakásomra annyira, hogy annyira lelkes voltam, hogy fél egykor én még az RK-en rámoltam. Igyekeztem nagyon halkan közlekedni a létrával, mert azért csak vannak szomszédaim, de egyszerűen valahogy elöntött engem az életöröm, és ez az életöröm az most arra fog engem bírni, hogy akár kutatási igazgató vagy akár nem beszélgetni fogunk. Csak azért is. mindenjét éppen erre bíztatlak. Igen, csak mindig van valami kifogásod, hogy nem lehet beszélgetni a Jakab Péterről, ha azt mondanád, hogy a Jakab Péter teljesen lényegtelen, akkor azt totálisan el tudnám fogadni, de azt mondod, hogy kutatásigazgató van, meg polisszív van, meg Anyám kinya van, és ezért nem lehet róla beszélgetni. Azt kérdezem tőled, hogy a világban, most nem kell, hogy nagyon hülyén rám, van olyan, hogy egyensúlyi állapot? Vagy csak az van? Hogy hol van az, bocsánat, mert most a te való egy kicsit rossz. Az a kérdés, hogy valójában konstans-e eltérő számok mellett a világ egyensúlyi állapota? Hát, ez szerintem inkább kozmológiai kérdés, mint, mint a kertás, a kozmológiai. De én a társadalmi feszültségekről beszélek, én arról beszélek, hogy az ukrán határól elmennek az oroszok, de a kínáiak felvontatnak egy Ezeknek ezek nem ugyanott vannak, de hogy valójában az egész világ valamilyen ki van egyenlítve, mert ha nem lenne ki egyenlítve, akkor kitörne a harmadik világháború, és mi mennénk a csehóba? A Kiegyenlítés, ez jobban tetszik nekem, mint szó. Szerintem általában az szokott jelentőre lenni inkább a társadalomra, mint egyensúlyt. Az egyensúlytalanság Nem, az nem, ki, állapban... kiegyenlítődés, nem, akkor rosszul, akkor rosszul. fogalmaztam, vagy félrejöttet, tehát kiegyenlítődés. Vagy ilyen fajta kiegyenlítettség van-e a világban? Valamilyen fajta kiegyenlítettség szerintem általában van. Mivel lehet lehet beszélgetni arról, hogy ezt hogyan határozzuk meg, de igen. Egy olyan intézetben, mint ahol te dolgozol valójában, úgy akarod felborítani ezt az egyensúlyi állapotot, hogy közben az ne boruljon fel, de mégis legyen a társadalomban változás. Már ilyen szép kérdéseket teszek föl. Azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy ilyenkor a mérlegnek a kettő, vagy nem tudom, hány sárta próbálott kávéskanál alagolni a sót, hogy ne boruljon fel, de, de legyen egy új, új Oké, okay, Rendben igen. van, és konzervatív kezelés, vagy nem konzervatív kezelés, gyógyszer, vagy kés? Mm, realista kezelés és életmód tanácsadás, néha a gyógyszeres beavatkozásnál, ha mindenféle. Egyet. Magyarul kés, nem? Ez sikerű. Nem, az nem a mi dolgunk. Va Valamikor valami, szerintem a sikére szükség van, de azt de szerintem nem. Nem, nem a, a, egy politikai intézetnek a terete, az, az, az mert Jó, de az, amit te mondasz, az alapvetően családési. arról szól, hogy azért alapvetően, és akkor többet nem mondom ezt a szót, maga a státuszko el van fogadva, annak a mértékét abban az arányaiban kell beállítani változtatásokat, vagy válasz, változásokat, mert egyébként a konzervatív kezelés az ezt eredményezi, vagy a konzervatív kezelésnek ekkor van ideje. Hát, akarod-e a, a, akarod -e nincsen... a fejeteteiről a talpára fordítani Hégelt, vagy inkább ki akarod egyenesíteni? Szeretnék meg megállapodni abban, hogy hova szeretnénk eljutni egyébként tíz éven belül. A, tehát ez tényleg nem fejeteteiről a talpára itt arról van szó, hogy, hogy te, te meg. Itt, de könnyörűen valamilyen... azt szokták mondani, hogy legyen itt Ausztria, de itt Ausztria sose lesz, mert nincsenek alpok se. Hova szeretnél eljutni tíz év múlva? Mondd már el. Mert azt mondod, hogy elindulsz velem, gyalog, és jussunk el Székesfehérvárra, akkor azt mondom, hogy oké, okay, nem tíz, de hova jussunk el? Szerintem meg kell próbálni saját alpokat építeni, ami egy nagyon használatos munka, vagy saját alpokat építeni. De nincsenek saját de... alpok, tehát a geopolitikai helyzetünk az adott. Mi, mi legyen tíz év múlva? Mondd el, Gábor! követelek a metaforikus beszélbe. Jó, rendben azért, hova jusson el? el? Oda, hogy legyenek saját altóim, tehát, hogy, hogy a homokozó, homokozókból és a sártengerekből elkezdünk összehordani valami, valami uh, kimagaslót, egy kiemelkedő, szerintem oda kell eljutni. Tehát, de... hogyha most itt a metaszinten beszélünk arról, Legyünk hosszú katinkák, vagy legyünk lovászlászlók, a kettő nem ugyanaz? Ö... Akkor most mond, világ is meg, hogy milyen különbség azon ki, hogy az egyik tudós, a másik sportoló. Így, így, így, így, így, így. Szerintem... Meg még annyi más. Szerintem pont ezt kellene megtalálni, hogy ország szintjén e, sportolók vagyunk-e, vagy tudósok, vagy, vagy valami teljesen, harmadik, vagy Egyéni szinten pedig e, minden szukthatunk be, és az utat tudja bejárni akadály nélkül, ami az ő képességeinek megfelelő de te azt érted, hogy ugye itt van az a szomszéd kertje, mindig zöldet, de te érted azt, hogy adott esetben, ugye hány kísérlet volt, amit Hank is elemért leírta, annak érdekében, hogy társadalmi diagnózisok és egyebek. De hogy az a változás, amit te beakarsz, vagy amit te szeretnéd, hogyha bekövetkezne, annak van-e valamilyen ideális pillanata, amikor az embereket át lehet vezetni az úton, úgyhogy közben ők át is akarjanak menni, te ezeket a pillanatokat észre veszed? Mert én zömében azt érzékelem, hogy bennem megvan ugyanaz a, ugyanaz a szándék. Most már nem azt mondom, hogy változtatási szándék, de ez egyszerre több és kevesebb. És csomószor azt érzékelem, hogy én valahol előmegyek a picsába, és senki sem jön mögöttem. Mögam mögé nézek, és azt mondom, hogy nincs senki. Aztán kiderül, hogy figyelnek rám, de hogy követni is akarnának ebben, azt már nem nagyon érzékelem. Igen, de az a probléma, szerintem a legtöbbször akkor értük félre egymást, amikor összekeverednek a, a szeretet mert én nem jelszóként mondom a szerepet különválasztását, hanem teljesen olyan gondolom. Azt, hogy, hogy keresni a jó időpontot, és, és maga után hívni a az ídra az embereket, hát ez a politikai cselektésnek a szerepe. Mi azt a térképet próbáljuk megadni, amit a politika felhasznál a nem, Tehát itt próbáljuk szem a szemléletet formálni, befolyásolni az emberek véleményét, de mi nem Cselekvésre nincs is hatalom a kezünkben. Nem de ez te ezt, ezt teljesen de... rosszul mondod, mert a bocsánat, bocsánat, beszélsz, az dolog, tehát, amikor a szemlélet beszélsz, az ugyanilyen dolog, csak passzívabb. Tehát amikor a szemléletről beszélsz, ugyanarról beszélsz, mint én, csak más síkon. Nem teljesen, mert szerintem. szerintem a politikai cselekvést beindítani és levezényelni. De a szemlélet is pozitív. Oké, okay, rendben van, van, akkor itt egyet lépek felé, és azt ha valakinek a szemléletét a szemléletén változtatsz, az egyenértékű egy politikai cselekedettel. Magyarul szemléletet változtatni, az cselekedet nem önmagában, az nem egy passzív dolog. Igen, és mégis van határ hát, szerintem az intézményi változtatások az eszkövdésére az igaz, az igaz, az igaz. képvisítő hatalom és tehát te is befolyásolsz, a kocsmáros is befolyásol, a sarki újságos is befolyásol. Itt van egy éves hatalomhoz, amikor te keresztül tudod az a terület. Mi abban is szeretnénk persze segíteni, hogy, hogy rámutassunk azokra a pontokra, ahol ezt a változás fel lehet indítani. De, de mi, mi abban teljesen meggyőződéssel vagyunk önkorlátozóak, hogy nem próbáljuk összekeverni a saját szerepünket a politikai cselekvésre mozgósítás szerepével. Én ezt tökéletesen értem, Gábor, de ugyanakkor van egy pillanat, amikor mozdul a láb. Én sokat gondolkodom azon, hogy tudnék-e jó szívvel dolgozni abban az operatív... Tör... Jó, apám jött eszembe. Apám volt az, aki ugye konziliumokat hívott össze minden reggel mint főorvos a Szuzsakiban, meghallgatta az orvosait, mondtak öten hatat, hatot, vagy mondtak öten egyet, és aztán az apám valami egészen más, és kérdeztem apámtól, mert mondjuk megosztotta velem ezt az élményét, és kérdeztem, hogy akkor miért hallgatja meg őket, és mondta, hogy kíváncsi a véleményükre, de ott ő a főnök, és ő dönt. Nyilvánvaló, hogy ez így igaz, de valószínűleg konziliumon lét jelen ez mégiscsak azért van, hogy oké, apámmal lehet, hogy okosabb volt, meg tapasztaltabb mint a többiek, de azért az ember mégiscsak meg akarja jeleníteni egyszer azt, amit ő gondol úgy, hogy az meg is valósul. Hogy az operatív törzsben nagyon sokszor, amikor Kiderül, hogy ők egészen más gondolnak, miközben egészen másféliképpen cselekednének, miközben elmondják, hogy mit gondolnak, majd jön a főnök és dönt valahogy. Úgy ott van bennem sokszor hogy én ilyen körülmények között, amikor kardinális jelentőségű dolgokról van szó, szóval feltételezésem szerint legalábbis akarnék az operatív törzs tagja lenni, e tekintetben azt gondolom, hogy ez egy nagyon filifincos helyzet a tiétek, mert ezért az ember egyfolytában ott lehet a cselekedet határán, hiszen azokat a változásokat, amelyeket szeretne látni, azokat valakinek, végre kell hajtani, és az, hogy ő egyfajtában itinereket írjon, azért az nagyon szép, de az embernek mégis van vágya egyszer csak oda a kormányhoz, mert azt gondolja, hogy aki a sofőr, az hülye. Nekem nincs. Tehát az alkalmas szerintem az itinereket írására, akiben nincs ilyen ambició, és nem például egyáltalán nincs. Ebben sokat vitatkozunk. Hozzá, hozzá, hozzá, jó, okay. hozzáteszem, hogy hozzáteszem, hogy euh, nem tudom, mit akartam hozzátenni, de hogy amiről most beszélt azt szerintem a politikának az egyik legizgalmasabb kérdése, amiről, amiről most beszélsz, az tulajdonképpen a politikai cselekvés és a kompetencia egymáshoz való viszonyának a kérdése. Jó, az egyik te a magad azt mondod, kérdés. hogy én kompetencia vagyok, ugye? Te azt mondod, nem politika, de kompe, én kompetencia szeretnék lenni. Nem az akarsz lenni? Euh... Én szeretnék a kompetencia és a politika között közvetíteni, vagy segíteni a kettőnek a, a, a kiegyenlítődését. Most uh, egy kicsit akkor spoilerzek, hogy valami, valami újdonság van. A, kö a következő hetekben uh, fogjuk bemutatni a demokrácia szerintünk helyes megújításáról szóló anyagunkat, amelynek az egyik fő kérdése az pont ez, hogy van egy olyan rendszerünk, a demokrácia, amelyik a többség akaratának az érvényesítésén alapul, és amelyben a politikai logika, szükségszerűen működik, és a politikai logika az nem ugyanaz, mint a kompetencia logikája. Ugyanakkor egy állam működtetésében számtalan olyan terület van, ahol a kompetencia érvényesülése egyértelműen jobb eredmények. Oké, mondj nála egy érvényesülése... jó mondj egy példát, a a a mondj egy előzet, est a könyvből. <laughs> Mondok, a, a politikának az egyik legfontosabb eszköz az, hogy a költségvetési források felett rendelkeztet, ezt ugye tudjuk igen. adókat szed be, a ezeket elkölti társadalmatos szélokra. Ebből az a probléma adódik, hogy a politikai szempontok, például, hogy az emberek jóvágyását meg akarod nyerni, mert hagyj Isten választásokat szeretnél nyerni, az sokszor az országnak az érdekei ellen hat közvetlenül és tragédiához vezetett. Ezt mutatta meg a 70-es éveknek az inflációs spirálja, amikor, amikor a világ fejlett országai majdnem tönkrementek, azért mert választások idején a, a, a kormányok elkezdtek bankjegyeket nyomtatni, és abból költkeznék. És felismerte a politika azt, hogy van egy olyan határ, amint túl, igenis korlátot kell szabni a demokráciának, többségi akaratnak, népszuverenitásnak, kígya, hogy akarod, mert azzal ellentétes érdekei vannak. És a, a És ez a határ. És ezért, bocsáss meg, ezért hozták létre a jegybankokat, uh -huh. a független bankokat amelyeknek a, az egyetlen funkciójuk az, hogy a kormányok akaratával, a nép akaratával, a demokratikus feladalmazással szemben uh -huh. szakmai szempontokat uh -huh. érvényesítsenek a monetáris politikában, uh -huh. és ezzel szent egy kiegyenlítődést a politika és a kompetencia uh -huh. között. Egy, egy példára csak utalok az alkotmánybíróságok ugyanerről szólnak, hogy hogyan korlátozzuk a többség akaratát, egy jogi norma szövegnek a rendíthetetlen. Jó, de nem akarsz egy helyt vagy egy Red Bullt adni termékmegjelentéseket, hallottak e tekintetben az Alkotmánybíróságnak vagy a Nemzeti Banknak? Hogy legyenek egy kicsit aktívabbak? De én igazából azt mondom, és erről nagyon érdekes viták a világban, amik Magyarországon szerintem ezeket mi fogjuk hogy, hogy, hogy ezt a kettőséget, ezt hol, hogyan lehet megváltoztatni? Tehát hol van a helyes aránya és milyen át szerint. A kompetencia érvényesülések és a népszóraítás jó. De ha már itt tartunk, akkor Magyarországon más tapasztalataim mérsékelten vannak. Ez a kompetencia, ami egyébként ezekben az intézményekben strukturálisan és potenciálisan vesző per benne van. Ez egyébként adott esetben politikusokkal feltöltve, vagy politikai szimpátiában nagyobb mértékben rendelkezve, mint ami szükséges, hogyan szűnik meg, vagy hogyan csökken. Tehát, miközben maga a fék arra lenne való, hogy lassítsa a sebességet, pártkatonákkal, vagy párt emberekkel hirtelen olyan a fék, mintha a gáz lenne, miközben azt nem arra találták ki. Tehát önmagában, hogy van egy intézmény, az nagyon jó, de az intézmény működtetése, ha nem is legalább ilyen fontos, de nagyon fontos. Tehát maga az intézmény az, az rendszer, hiába van meg az ingatlan, hogyha a lakók nincsenek benne, vagy szörnyűek. Egyrészt az intézmények nagyon-nagyon-nagyon sokat számítanak, azt azért azt tényleg nem érdemes elhanyagolni. Ez kert, abszolút az, hogyan kalibrálod be az intézmények egymáshoz vonuló viszonyát. Nem feltétlenül azt, hogy ó, kit, kit mivel töltesz fel, hanem intézmények egymást hogyan ellensúlyozzák és kontrollálják. Az rengeteget számít, erről rengeteg empirikus tanulmány van. A másik, hogy igazad van. Ez szerintem a politika egyik legfontosabb tanulsága, hogy az intézményeket emberek működhetik. Pont ezért mi ebben az anyagban, amit a következő hetekben nyilvánassága fogunk hozni. Sőt, lehet, hogy az egyik vendégeknek is szeretett szállunk benne. De ezt majd meglátjuk. Tehát ezek az intézményeket a működtetésére mi kiemelt fontosságra tartunk, és király javaslatunk szól arról, hogy hogyan lehet alkalmas embereket létrehozni, akik ezeket működtetik, akik számon kérik a politikát, Hogy hogy, azt, hogy hogyan lehet alkalmas embereket létrehozni? Hát összefekszenek a szüleik, de most mi, milyen, milyen Firaz, emberek igen, ból, igazad van mi, milyen emberek hogyan lehet, a szükség? Hogyan, lehet, hogyan lehet alkalmas emberek kinevelődését támogatni intézmények segítségével? Tehát, uh, uh, De ez már szociológia. Ez részben szociológia részben uh, oktatás-kutatás nevelés uh, kérdése. Tehát, hogy egyetlen egy példát mondok, a világ boldogabb országainak túlnyomó többségében az állampolgári nevelés vagy demokratikus kompetenciák nevelés az évtizedek óta a tanulási utat végig kísérő jönálló tantárgy, ami a többi tantárgyat is áthagyja teljesen más ispaját eredményezt. És ez látszik a, ezeknek az országoknak, az állampolgári aktivitásának a minőségén is. Magyarországon ugye a mai napig, bár mindegy, mindegy, mindegyes nem leszi alapkan tervez fontos elérendő célként e, jelölte meg az állampolgári kompetenciák fejlesztését, ez egy ilyen hányatot sorsú gyerek, 2020-ban önálló terként visszakerült a demokratikus nevelés, vagy állampolgári oktatás, e, a 12-ből két osztályban, heti egy órában. Tehát itt van egy példa például arra, hogy miért Miért, miért van az, hogy te, te akkor ülhetsz be az autóba, hogyha egyébként levizsgáltak részben, elsősegélyből, forgalmiból, de úgy küldenek el téged választani, és mondják azt, hogy a jó az szavaz, hogy senki soha nem magyarázta el hogy mi az a demokrácia, sőt, hogy nem szerezhetél élményeket arról, hogy mit jelent demokratikus polgárnak lenni. Tehát amire te rákérdezel, hogy emberek, működtetik az intézményeket, ahhoz szerintem nagyon is hozzá tartozik az, hogy te fiál a mint állampolgár, te hogyan tekintesz magadra egy közösség részeként, milyen elvárásokat fogalmazott meg a politika felé, és mit tudsz arról, hogy te mit tudsz tenni a saját érdekeinek és értékeinek az élvényesítéséhez. Vagy például zavar-e téged az, hogy a politika messze túlnyúlik a saját kompetencia területén, és adott esetben az ország érdekeivel szemben érvényesít, nem oda való szempontokat. Hát ennek a, a, a kérdésnek, ennek a politika és kompetencia viszonyának, ennek nem csak a politika túlterjeszkedése lehet a, a, az egyik félsősége és veszélye, hanem a kompetencia túlterjeszkedése is. Tehát amiről most beszélünk, az az, hogy hol találunk kiegyenlítődést, a többség zsarnokságának a veszélye, illetve az elitista, technokrata, ez a kérdés, hogy az... hát ez, ez naponta foglalkoztat, csak so az brémes. a kérdés, hogy miközben lakmuszpapír van, amely talán ezt kimutatja, de az, hogy ezen hogyan lehet változtatni, az egy nehéz kérdés, hiszen amíg te azt mondod, hogy a politikának nincs kompetenciája, vagy van kompetenciája, de túnyúlik azon a határon, ami egyébként <hül> neki jól áll, addig a politika konkrét személy nevében azt mondja, hogy te ebben tévedsz, és akkor a kérdés az, hogy hol az a játszani kell. Szerintem a tapasztalat az a, a politika művészetének az egyik legfontosabb tankönyve. És azt mutatja, hogy, hogy a politika az adott tehát bizonyos időkben ezek ilyen kritikus fordulatok, vagy történelmi csomópontok fel tudja ismerni. Jó beszél, de nincsenek mindig csomópontok, tehát több hétköznapi van, csomópont. Ez így van a kérdés, azt jelenti, amikor a csomóponthoz odaérkezel, akkor van-e, a kezedben útmutatás, hogy most hogy kéne ez Én igazad van, de most csak azt a viccet tudom neked mondani, a magam részéről zárásképpen, hogy két rendőr megy a sinek között, és akkor az egyik azt mondja, hogy te menjünk addig, amíg az ott összeér, és akkor egyszer csak a másik megfordul, és azt mondja, hogy már túlmentünk rajta. Itt nincsen túlmenő, szerintem. Itt, itt, itt, itt lehet kisebb áldozatokkal és nagyobb is felismerni valamilyen változtatásnak a szükségességét. Mi próbáljuk ezeket az áldozatokat lehetőség szerint csökkenteni, és meggyőzően szólni időben, hogy oda érkeztünk oda, ahol a kettő mondtam, sok, soknak, sinek ketté válnak. Sok, sok sinek ne váljon a ketté, az a vágány, hogy a, a, a kötekedésem dacára én szövetséges vagyok. Jó reggelt! <síns> Jó reggelt! Ne! Hmm. Ahol a sinek ketté válnak. is Halló, jó reggel. Senki nem állítja vissza a széket oda, ahogy volt. Múlt a táblát se le. Ön mennyire rendmániás? Oké, okay, nem rendmániás. Mennyire szereti a rendet? Ö, nem vagyok rendmániás. szeretem a rendet, de táblatörléstet mindig nekem kell az egyetemen is, hogyha én bemegyek Igen. a órára valahogy az elődei, Akik előttem tartanak, órát, ők sosem körülítve ha egyszer le lenne törölve, akkor azt gondolná, hogy meghalt? Vagy azt gondolná, hogy más országban ébredt? Nem, lehet, hogy nem észre. Annyira normálisnak tartanám. Na, akkor én megcsípném, és azt mondanám, hogy figyelj, itt valami történt. Nagyívű beszélgetést folytattam uh, Filippov Gáborral, most éppen egy ilyen aktíva periódusomat élem. Szerintem érzem a tavaszt, és az önmagában nem baj, hogy itt van előttem egy ilyen kivonat az ön hetekbeli interjújával kapcsolatban, és ebben egyebek közt azt mondja, hogy Ugye Orbán Viktor az elkíséri önt, mint valami árnyék, tehát arra, arról nem fog beszélgetni, az engem már baromira nem érdekel, de az, hogy ön azt mondja, hogy a párt most más prioritásokat követ, mint amiket ő, de ebben nem lát gondot, Az egyik különbség önközött és köztem, ha egyáltalán ez különbség, az az. Jaj, hogy fogalmazzam meg ezt jól. Vagy igyektem nem megsértődni. Nem, ne, nem, ne, nincs, i, meg, nincs, i, nincs, nincs ilyen. Nincs ilyen. Én azt gondolom, hogy a gondolat szabadságát kösse minél kevesebb dolog. Ebben egyetértünk, ugye? Tehát legyen szabadak az öngondolkodása. Ne legyenek korlátai, tehát ne legyenek anyagi korlátai. Az, hogy mi a valóság, az egy másik dolog, de az, hogy a képzelete el tudjon szabadulni, és azt mondja a fiala, én szeretnék egy olyan országban élni, ahol letakarítják a táblát, azért amiatt én nem fogom önt megróni. Miközben lehetséges, édesanyám azt mondaná, hogy Navracsics, vegye tudomásul ez egy ilyen ország, de anyukám már nem beszél. De látja, lehet, hogy nem szeretnék olyan országban élni, ahol le a táblát. Én ezért nem vagyok abban biztos, hogy én, én nem én, én nagyon szabadon szárnyára képzel a mert, mert bármiről van szó, nekem ez az én korlátoltságom csak. Nekem rögtön eszembe jutnak azok a kulturális adottságok, amelyek persze átok is, de amit, éppen ami miatt nagyon szeretem ezt az országot is, amelyet ez az ország más, mint, mint egy másik ország. De most ön azt mondja ezzel filozófiailag, hogy ön szereti ennek az országnak a korlátoltságát? Ö, mert formál, logikailag van, most itt tartunk. Van olyan, van olyan korlátoltsága, amit szeretek, mert... Melyiket? Mert más... <síns> <síns> Melyiket a sok között? Lenefejeljen. Le <síns> abban nem vagyok erős. Tehát, ha én lefejelném önt, akkor valószínűleg ott maradnék örökre. Technikailag se tudom, hogy kell csinálni. De ha már itt tartunk, legyen ez egy exkluzív beszélgetés, ő le tud bárkit fejelni? Nem nem tudom, de nem. Ja. nem próbáltam még soha. Ilyet még senki nem mondott neki, nekem, hogy ne akarjam lefejelni, mert ha valami képtelenség az ez, de mindegy, nem fogom lefejelni. Jó jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Hát nem tudom. Tehát van számos olyan dolog, most nem tudok példát mondani. Hogy mondok egy példát, akkor persze azt kell mondani. Mert ugyanazok a korlátozások, más pillanatokban, mondjuk a tábla van, amikor kifejezetten irritált de hogyha egy olyan országban lennék, ahol mindig kínosan le van törölve a tábla, akkor lehet, hogy egy idő után hiányozna már a le nem tábla melegsége. Lehet, hogy ez Tehát... az egyik probléma önnel? Tehát, hogyha én az ön személyedzője lennék, nem fizikai értelemben, akkor azt mondanám, hogy én felszabadítanám önt, miközben önkönnyen lehetséges, hogy azt mondanám nekem, hogy fiala, jó, hogy ön felszabadítan engem, de én nem tartok rá igényt, és azt mondom, hogy Navracsics, ez itt a fő probléma. Elképzelhető, hogy ez egy probléma. De hát én számos olyan emberrel találkoztam, aki, akinek Olaszországban kifejezetten tetszik neki az, és bájosnak tartják, hogy, az, hogy nem működik egy csomó mindent, Ami másokat meg halára És egyébként én is így vagyok. Tehát, ha mondjuk most tényleg nem akarok kipésztőzni országokat, de ha beszélek egy szervvel, egy és beszélgetek vele, és, és megígér valamit, és nem teljesül, akkor nem olyan mértékben vagyok rám érges, mint mondjuk, hogyha egy holland ígér meg nekem valamit, és az nem teljesül. Tehát Mert? Én, én szeretem, nem tudom, én szeretem ezeket a kultúrást. Ez Nem holland rasszizmus? Na, én mondom, hogy nem szeretnék kipészőzni országokat. Jó, rendben, ha ez, rendben van, de egy spanyol, a... Ha egy spanyol megdicsér engem, nagyon örülök neki, de tudom, hogy az kevésbé, hogy mondjam, abszolút értékét tekintve Kevésbé értékes, mint egy egy dánvicsér mondjuk és leküzde a, a, a szociális távolságtartását, hogy az divatos fordulatfeléjek közelebb kerül hozzám. Egy finn barátságát abszolút értelemben hosszabb lehet helyezni, mint egy spanyolét, de azt mondom, hogy ugyanúgy örülök egy spanyol barátságára. Ezek nem rasszizmusok részemről. Nem, nem, de a... most például egy olyan dolgról beszélünk, amiről önmagában lehetne hosszan beszélgetni, szerintem akkor meg kéne kérdezni, hogy ennek mi a antropológiai, valamint a személyes tapasztalati alapja. Igen. Hát ugye az az ötéve az a, az elsőtetően ilyen is tapasztalatban az ötéve biztos, hogy nagyon sok szerepet játszott benne, de szerintem korábban is ilyen nagyon fogékony. Én, én úgy gondolom, hogy ez így túlzó, de mondjuk a beszélgetés hogy így mondom, hogy minden a kultúra. Tehát a történelem története, a, a tudomány, a közélet dinamikáján keresztül minden azon múlik, hogy milyen egy ország, egy nemzet kultúrája. Nagyon nehéz meghatározni, mi a kultúra. Ez kicsit nem... olyan, mint a genetika. Kicsit olyan, mint a genetika, a társadalmi genetika fogalmazza Igen. Igen. Igen, tehát hagyomány, minden van benne, minden. Egy olyan elegy, ami, ami nagyon, igen, és, és ez nagyon érdekel politikában is hihetetlenül érdekel, és ez biztos, hogy ebben benne volt a közigazatás és ügysegű miniszteri működésem és hányattatásaim az Európai Unióban is, hogy ugyanazt az intézményi megoldás mennyire másként tud működni különböző országokban, és ezért voltam úgyis, amikor oktatás felelős biztos voltam, és én mindenki el volt állulva a finn oktatási rendszert és azt mondták nekem, hogy azt kell átültetni mondjuk Magyarországon egy egybe, akkor mindig azt mondtam, hogy szerintem nem, mert a, a, a, a magyar gyerekek nem finn gyerekek, a magyar pedagógusok nem finn pedagógusok, és a magyar társadalomnak nem olyan a kultúrája, mint a finn társadalomnak. Tehát ezek a dolgok igen. És ezek a hogy korlátoltságként fogalmazjuk meg, akkor ezeket a borlátóltságokat szeretem. Jó, csak közben itt teljes mértében elkezdtem kutatni a papírjaim között, mert ugye önnel 120 dologról lehet beszélgetni, de 120 helyre nem tudom kirakni a papírjaimat, és ha már itt egyetemről van szó, akkor két dolog kapcsán is elő tudnak jönni az egyetemek. Egyrészt Árulja már el nekem, hogyha én most azt mondom, hogy Fudán, akkor azzal kapcsolatban, még mielőtt visszakérdezne, megtaláltam a papíromat is, hogy mit akarok én ezzel, erről, de szerintem azért mi többé-kevésbé félszavakból megértjük egymást, lassan, e, akkor mi jut az eszembe? Konkrét kérdés nélkül. Tehát most húzott, egy, húzott sose... egy tételt, Fudán. Igen, tessék. Én arra azt mondom, hogy egyetemet sose üldöznék ür el Magyarországon és amennyiben a törvényi feltételetnek megfelel, mindig helyet adnék nekik. Független attól, hogy Fudán... Rendben van, fiam, fiam mondom én, a tanár igaza van. És azok a részletek, amelyek most a Fudánt kísérik, azokra azt mondja, kedves Nebuló, hogy ezek majd elmúlnak térben is időben, ezek most jelentősnek tűnnek, de el, eh, kedves fiam, hogy ez egyébként idővel el fog tűnni, és az, ami a fontos, az marad meg. Ezzel ezt mondja? Igen, igen. Tehát mindenki, aki most a, a sündisznónak a formájával van elfoglalva, az nincs tisztában magának a sündisznónak a jelentőségében, hogy egyáltalán van és ott van, vagy ott lesz. Én úgy gondolom, igen, én úgy gondolom, hogy egyetem a mai világban az egyetem elképesztően fontos a jövő szempontjából. Tehát a, a, ha, ha lesz jövőnk és a koronavírus nem intézmény mindent, azt, amit társadalmakban ma ismerünk, akkor, akkor az egyetemek olyan fontos tényezői lesznek a, a társadalmaknak, hogy mondjuk a 19. században voltak a gyárt. Nem fogok önnel minimálisan se vitatkozni, de ha már ilyen magas röptűek vagyunk, és uh, nagyjából tartjuk a magasságot a Filipovval kezdett beszélgetés után, akkor azt kérdezem öntől, és felejtsük el itt a vizsgáztatás, hiszen én nem vizsgáztatom önt a tételből adódott, hogy annak mekkora jelentőséget tulajdonít itt immáron, mint politikus? hogy ami egy egyetem idehozását illeti a számos ember számára egy egyetem távozását juttatja az eszébe, eszébe jut az a jogszabályi környezet, amely legutóbb éppen az Európai Bizottság eljárása okán változott és született, egy másik jogszabálya amelynek általános indoklása itt van előttem. Az Európai Bizottság ezzel összefüggésben indított kötelezettség, szegés, megerőpettés iránt, tavaly októberben helyt adott, a törvény az ítéletben foglaltok, tudja miről van szó. Igen. Ugye, arról szól, hogy hogy mi nem volt jó abban a jogszabályban, ami miatt a CEU elment, és más felől ön azt mondja a Fudára, amit, amire egyébként a CEU azt válaszolta, nem mint, hogyha neki címezték volna ezt a jogszabályt, de akár címezhették volna neki is. Ők azt mondták, köszönjük szépen, ha már elmentek Bécsbe, onnan nem jönnek vissza. Holott hirtelen mínusz egyből, akár, hát ha nem is plusz kettő, de virtuálisan plusz kettő is lehetett volna. Amit én most kérdezek, és ami nem napúj politikus ember, nincs semmiféle sárba való lelökése önnek, de közben mégiscsak releváns. Ennek a jelentőségéről mit gondol? Hogy ezt nem jön vissza? Nem. Ennek a jogszabályi környezetéről, amely egyszer azt tette lehetővé, másszor meg ezt teszi lehetővé egy változó jogi környezetben. Hát, hát a, ugye kiderünk, a jogszabály arról a jogszabályról, Európai Bíróság által megállapítva is, hogy az uniós jogba ütközik. És nagyjából, ha jól értem, akkor a kormány leszett a fedél. ennyit Én ezt értem, de hogy tekintünk arra, hogy egy jön, egy megy? Ja, értem. A legjobb az, hogy mind a kettőik lenne. Szerintem. Természetesen úgy, hogy megfelel mind a kettő a magyar jobb Mert Én bígom benne, hogy ez a kudon esetében is így lesz. Nem hallottam ilyet, a gyakorlók, a gyakorlók, a, gyakorlók, a gyakorlók. Én ezt, én, én ezt értem, csak azt kérdezem öntől, hogy miközben amit a Fudáról mond, azt tökéletesen értem. Azt is értem, hogy ő mennyiben tulajdonít kisebb jelentőséget egy csomó dolognak, aminek egyébként mások nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Csak azt kérdezem, hogy akik egyebek között azért is tulajdonítanak ennek nagyobb jelentőséget, mert időben visszább néznek, és azt mondják, hogy látnak távolodni egy másik egyetemet, akkor, hogyha ebben az összefüggésében nézzük az egészet, más lesz-e? A kép, mint amit ön először megfogalmazott. Biztos, hogy csalódást okoz az ilyen és lehet, hogy nem értem. Van baráti egyetem, nem baráti egyetem, vagy ez másról szól? Elvitte a hangját a csatába. Erről a mobilszolgáltató, lehet, nem ön. Igen? Igen, de itt vagyok, jó. De ez a számomra nem politikai kérdés. Én azt is sajnálom, hogy a Közép-Európai Egyetem sorsa politikai kérdésé vált, hogyha valaki emlékszik az akkori nyilatkozataimra, akkor végig tudják követni reménytelen, és lehet, hogy együtti azért, hogy ez ne váljon politikai kérdésé. És én nagyon nem szeretném, hogyha a Kudán Egyetem... Oké, okay, teljesen értem. Azt mondja meg, hogy hol van a határ hol kezdődik a politikai kérdés, és hol nem politikai kérdés még? Nem tudom. Én nem tudok most elképzelni őt, hogy egy felső oktatási intézmény működése <gül> politikai önnek ebben áll. teljesen igaza van, de közben a gyakorlat mégis ellen tud ennek mondani. Azt Igen. kérdezem akkor öntől. Pontosan kérdezek. Most a Fudán lendő jelenlétét ön inkább látja oktatási kérdésnek, vagy inkább látja közt, inkább látja pártpolitikai és nyílt politikai kérdésnek. Melyik inkább oktatási. most? Én oktatás. most is? oktatási. Számomra oktatási. Számomra igen. Igen. igen. Akik más látnak benne, azok a fától nem látják az erdőt? Azok ugyanolyanok, mint akik a CEU-t eltűnték, el, el, el, el, el, vagy akik el akarták, hogy egy az A ceu magától. Rendel, Aki, és, el, és akik büntetni akarnak, el akik Emberi gyarlóságukból adódóan azt követően tudna, tudnának örülni. Nem egyeztettem velük, tehát a saját fejemből mondom. tehát Úgy tudnának örülni, hogyha előtte büntetnének, azoknak ön azt üzeni, a szó idézőjeles értelmében, hogy kevésbé legyenek gyarlóak? Ha kell idézni, nem üzenek Én ezt értem. Én ezt értem. Járták, járt, mindenki játszta a maga játmáját, csinálját. Én ebben nem szállok. Jó, de itt ugye arról van szó, hogy ahhoz azért nagy elmének, nagy koponyának és mérhetetlenül uh, fegyelmezetnek és ugyanakkor fantasztikus uh, készletekkel rendelkező embernek kell lenni, hogy ezeket a lógrásokat az ember egyfolytában megtegye, hiszen ha visszaemlékszik arra, a mi kettünk megismerkedése egy olyan viszonylag jó formában lévő fialával hozta össze, aki lehet, hogy egy csomó dolgot nem értett. De amikor a másik egy kérdésre olyat is mondott, ami oda nem tartozott, akkor azt kérdezte a fiala, hogy elnézést, ez hogy jön ide? És hogyha ön szöveg, ön korrektor lenne, akkor a magyar egyebek között azért egy elviselhetetlen, e, nem, tehát azért vagyunk mi elviselhetetlenek, mert ha meghallgatja a közbeszédet politikában, médiában, akkor ön egy konkrét mondatban, egy konkrét kérdésre válaszolva olyan részletekkel szembesül, amelyekkel kapcsolatban elképzelése sincs, hogy azok hogy kerülnek-e abba a mondatba. Tehát emlékezzen vissza, abban a bizonyos Lovas István féle beszélgetésben is azt kérdeztem, hány óra van, és akkor Lovas István azt mondta, hogy a kommunisták, és akkor én azt kérdeztem már 50 szer és ott jött ki a sodrából, amikor azt mondtam, hogy ne haragudjon, de hogy jönnek ide a kommunisták? De most ez nem Lovas István specifikus. Egy folytában megjelenik a mi beszédünkben egy olyan elem, ami nem arra vonatkozik, amiről beszélünk, hanem az ahhoz való érzelmi viszonyulásunk, az annak az előzményei, ami a szüleinkkel történtek, és hogyha az ember egyébként arra koncentrál, ami a lényeg lenne, akkor nagyítót kell elővenni ahhoz, hogy megtalálja a kérdésekre adott válaszban, az, hogy egyébként az illető válaszolta, -e, vagy valami eszét mondott. Hát én ezt értem, de ebben az egész vitában pont én vagyok az a tudás, aki nélkül az ügynél foglalkozni. Én azt mondom, azt üzem, miért nem sikeres? Miért nem sikeres? nem azt feleknek. nem arra, hogy okay, azt a feletnek, hogy? Hát hogy akinek mentették a tudást, a szívje ide a jél. És akkor itt lesz, a tudás is lett a jél is. És tehát van az a leg, minél több egyetem van Magyarországon, Minél több Mingvós Egyetem van Magyarországon, az annál jobb az ország. Azt nem gondolja senki sem, hogy aki a Kudán Egyetemet elvégzi, legalábbis remélem nem gondolja, az onnantól kezdve Mao kis vörös könyvet sétál ki, és, és Mao is a fog mondani, sőt, megvalósítja, Mao is, ez alapján, hogy mindenki a Pjának ideje Moszkvában végzett, vagy a Szovjetunióban végzett, és itt van még köztünk, és egyébként kiváló szakemberek, akkor őrőlük azt kellene gondolnunk, hogy akkor a szolgálat nő Én, én, kicsim én, kicsim én, kicsim én ezt, ezt egyáltalán nem gondolom, és ebben tökéletesen igaza van, de azt árulja el nekem, hogy annak ő látja -e az okát, mert én látom az okát, csak változtatni nem tudok rajta, hogy miért látnak Magyarországon mindenben jóformán mindenben trójai falovat, A is úgy néz ki, mint a Navracis, de valójában más cél szolgál, ha valóban belép a navracsis, akkor az nem tudom, mivel jár együtt. Ilyen a fudán, ilyen minden, semmi se azonos azzal, mint aminek látszik. Ez miből adódik, és hogyha egyébként nem arról nem azt nézzük, hogy miből adódik, ez hogyan lehet változtatni. Hiszen amiről beszél, az számomra világos, mégis ma arról szól a történet. Anyukám ki nem állhatta ezt a kifejezést, hogy azt mondja Ferencváros polgármester egyébként teljes joggal, hogy ide nem ezt a Fudánt álmodták, tehát ő nagyon örül az egyetemnek, de közben az, amit egyébként oda és amiben társadalmi megegyezés volt, és politikai megegyezés, az emiatt ne legyen kisebb. És akkor már is valamilyen módon léket kapott az a hajó, amelynek a neve Fudán, és amire ön azt mondja, hogy örüljünk neki, ugyanakkor egy másik ember azt mondja, hogy ez másról szól, és egyben egy olyan korábbi megállapodást sért, amit egyébként csak úgy áthágni nem lehet, és akkor most az a kérdés, hogy mi a fontos, hogyan kell eljárni, hol veszünk el a részletekben? Hát, ha érti, azt, amit mindenki... mondok. Igen, de kérdés, nagyon sok kérdés volt ennek. Tudom, egy hossza hallgatok. Igen, ami a trójai faló jelenségre vonatkozik. Ebben én meglehetősen rossz indulatú vagyok, és én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű számítás van a közélet szereplői részéről, egyfajta intellektuális resztség van az egész között. Ha én azt mondom, hogy hát, te úgyse az vagy, akinek kutatkozol, hanem te egy valaki másnak vagy az ügynöke, akkor össze le lehet ügytelni az egész problémát valamilyen létező szereotípjára. És már nem kell foglalkozni azzal, hogy megértsük magát a jelenséget a teljes Tehát Nem azt nézzük, hogy a Nagracsics mit mond, hanem a Nagracsics miért mondja. Nyilvánvalóan azért mondja, mert Orbán Viktor jobb keze, mert a Fidesz rejtett ügynöke, mert a nem tudom kicsor, és ezen meg nem kell azzal foglalkozni, hogy van az, hogy szép, hogy megvan olva. Ez a probléma, egyszerű megoldások. A vége pedig a kérdésnek már egy konkrét ügy volt, hogy egy kerületi polgármester kíváncsi lennék azért, hogyha egy, egy nyugat-európai egyetem akarna Budapestre költözni, és egy Fideszes polgármester mondaná azt, hogy ott abban a kerületben ott azon a helyen nem jó, akkor ő milyen támadásokat kapna? Nem, nem amiatt, hogy mi az európai, hanem amiatt, hogy az egyetem szabadsága, a, a, az autonómia, a kultúra felsőbbrendűsége, és a többi, és a többi. Tehát civilizációs leckéket kapna valószínűleg rögtön. Most hát úgy, hogy ez mert, mert sőt, még azt is mondják, hogy ez milyen jó, hiszen elképesztően veszélyes tud lenni egy egyetem. Mi nagyon tudjuk, hogy egy egyetem nagyon veszélyes, mert az is a okos embereket is nevelhet. És az ott abban a területen, a nem érzem, nem ezt, nem ér, nem érten, nem érten ezt a problémát, a felek problémáját olyan mértékűnek, hogy önmagában egy színvonalás egyetem. Megtelezésének a problémája. nincs. Egy és az összes egy olyan kérdés, kérdés a... amit ezzel kapcsolatban feltennék, ide vezetne mondván, hogy erről meglehetősen későn kezdtek el beszélni, utána kevés gondolkodási időt hagytak arra, hogy ehhez alkalmazkodjanak, és azt a projektvezetőt, aki egyébként a Fideszben ezt, az, ezt a projektet vezette egyik pillanatról a másikra, ezzel párhuzamosan lecserélték. Ez nem tudom. Nem tartozik számomra az egyetem megtelepvegésére a probléma körül. Nem tudom, mert lehet, hogy későn kezdtek el kommunikálni. Nem foglalkoztam vele. Nekem, az én számomra, mint Avracis Tibor Magyar számára, nem kezdtek el későn kommunikálni, mert felőlem lehet, hogy lehet, hogy már mondhatták volna három évvel ezelőtt is, akkor sem borzolódott volna fel a kezéje. Oké, okay, akkor én azt, ezt, ezt én tökéletesen értem, azért kezd individualizálódni, ami nekem tetszik. Más határozottság van a hangjában, mint ami korábban volt, hogy több. Még mi visszakérdezne. Azt hadd kérdezzem meg, hogy abban nem fogunk egymással vitatkozni, hogy egy csomó dolgot el lehet rontani a csomagolással, és azzal, hogy hogyan tárjuk mások elé. Igen, igen, igen, abszolút. És ez, igen. Nekem nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki azt mondják, hogy hát szóval azzal nincs is problémájuk, amit a Fidesz-a formány kicsit külön csinál, de ahogy csinálja, ahogy mondja, tehát igen, ez, ez egyetlen töszhangulat. Így tudnék tanácsot adni a legkülönbözőbb pártoknak, de nem feltétlen pártokat. Amiről beszélünk, azt én konkrétan érzékelem. Elmondok önnek átabotában egy példát. Lett volna egy társasági találkozó ma, ami azért nem jött létre, mert én egyel több embert hívtam meg, mint amiről tájékoztattam az egyik felet, és ő azt közölte velem, hogy annak az embernek a jelenléte őt annyira. Tehát valójában nem is adáig el sem jutottunk, hogy zavarja-e vagy sem, arról volt szó, hogy én ezt korábban nem mondtam, ennek következtében ugye el kellett járnom, fel kellett hívnom a másik felet, tájékoztatnom kellett, és gyakorlatilag majdnem mindenkivel összeveztem. aztán az, az egyik helyen visszahúztam magam, mindenkivel aztán én tisztáztam volna, hiszen én voltam a hibás a tekintetben, hogy ezt előtte nem kérdeztem meg, de fel se tételeztem azt, hogy ez ekkora problémát fog okozni, miközben egyébként amikor reggel elküldtem azon a reggel az SMS-t, akkor tudtam, hogy ezt korábban másféleképpen kellett volna csinálnom, és e tekintetben majdnem olyan voltam, mint a Fidesz. Ha érti, amit mondok. Értem, értem. Ügyel, én én is, is gondolom, hogy ez nem politikai koncepciók vannak általában, mert nem vonosság nem tudom. De mégsem lesz ér <tos> <c> <tos> Értem nem tudom, Nem nagy vonalúak a felek. Tehát az a baj, hogy, hogy tudja, hogy egyebek közt az van bennem, hogy én még. Írtam is az egyik félnek, hogy lehet, hogy rosszul jártam el, de azért büntetni nem kéne, amit úgy érezzékeltem, hogy az, az a fél érted, de nem változtatott már a véleményen. Tehát, hogy egész egyszerűen egy sor érzelmi, korábbi befolyásoltság annyira kiszerűvé tesz bennünket, hogy miközben egyébként ez szóvá lehet tenni, mondván, hogy legközelebb ez ne így legyen, emiatt, hogy az egész elmaradjon, az szerintem túl nagy ár. Igen teljesen egyetértek, abban is teljesen egyetértek, hogy Magyarországon az emberi kapcsolatok nagyon szűkkedőek. Tehát mi, mi várva várjuk azt a pillanatot, amikor megharagulhatunk, megsércélhetünk a másikra, és akkor ki is élvezettük annak minden egyes motaratát. Igen, ez, ez, de, de, és a, ez a baj, hogy én ezt úgy érzem, de lehet, hogy, hogy ez korábban is így volt. De én úgy érzem, hogy ez az utóbbi, utóbbi 10-15 ambulata elsősorban de lehet, De lehetősorában is így a Igen, csak az a hely, az a helyzet, hogy um, szóval um, csak próbálok ehhez valami idézetet találni önhöz, öntől, uh, de nem biztos, hogy mindenhez kell valami, csak hogy uh, én nagyjából mindenről tudom, hogy hogyan kéne, nem mindig cselekszem úgy, és a dolgokat elég jól látom, nem tudom mindig annak megfelelően cselekedni. Ez az előző dologra is így vonatkozik. Én minden héten beszélgetek Füriyes Balázsra. A múlt héten is ezen a héten nem beszéltem vele, és nem fogom kibeszélni de ezek a nem beszélgetések, ezek összefüggésben vannak nagy valószínűséggel, expresszis verbis nincs kimondva. Azzal, ami a múlt héten történt. És bennem van egy érzelmi elköteleződés Füri és Balázs iránt, azért, mert minden héten beszélgetek vele, és van bele egy valamilyen magánéleti, vagy műsoron kívüli kapcsolat, és érzékelek valami sérülést, amit meggyógyítani nem tudok, de a kapcsolatban szívesen beszélgettem volna vele, de ő e tekintetben vagy nem érzékeltem jól, hogy mi történik, vagy olyan, mint a fenevad, aki ugye elvonul a világtól és egyedül oldja meg a problémáját, és őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mindaz, ami aztán majd a jövőben folytatódni fog, nem a mi ketünk beszélgetésben, mert annak nincs jelentőség, hanem az ő személyét, illetően mennyire hagy mennyire, maradandó nyomot benne az, ami az elmúlt időben történt, ha egyáltalán jól feltételezem azt, hogy emiatt maradt el ez a két beszélgetés. És ez nem a Füriés Balázsra vonatkozik, ez vonatkozott a Navracsicsra, mindenkire, akivel hétről hétre beszélgettek, és akikkel nekem van egy ilyen érzelmi kapcsolatom, amilyen érzelmi kapcsolat, Egyébként a magyar médiában senkit nem fűz a riportol anyaihoz. Igen. Értem. Én nagyőregyen beszéltem találkozni. Én nem is róla beszélek, én róla beszélek, de egy jelenségről valójában. És a politikusok, emberek és e tekintetben, hogy meg tudjanak mutatkozni, mint emberek is, mint esendőek, ez épp úgy kellene, hogy az életünk része legyen, mint amikor nem esendőek. Ez így van, sem fejlőségünk. És nem lehet egyfolytában egy az erőről beszélni. Na, a magyar politika mindig a hatalomról szól, itt nincsenek szakkérdése, nincsenek szakai itt hatalmi vitális, és függetlenül, hogy kormány vagy ellenzék, csak a hatalomról beszél. Én ezt értem, de nekem ezt nem kell tudomásul vennem. Nem, nem, nem. Önnek, nem. <gül> nekem <gül> igen. <gül> hát önnek sem muszáj, mert pont azt akartam mondani, hogy a beszélgetésük úgy kezdődött, hogy az ön egyik kötöttség az maga a Fidesz. Nekem nincs ilyen kötöttségem. Én tudomásul venni. Nem kell, kell szükséges, egyetértenem. egyet tudom A tudomásul venni magat egyet, az értelem. Ugyanaz. Tehát én tudomásul vehetem. Én úgy gondolom, hogy ez egy érvényesülő szabály, ami, amivel én nem, én nem, én nem én magam részéről nem értem, hogy nem tartok jóra. De én másodpercek, alatt a 160, én másodpercek alatt a 168 óra ellen fordulok, mint ahogy az ATV ellen fordultam akkor, amikor az igazságérzetem ezt diktálja, és nem az van bennem, hogy a 168 órának mi az érdeke, hanem az, hogy mit mond az én igazságérzetem. Aztán az, hogy ezzel együtt Aha. én maradhatok-e ott, vagy sem, az már sok oldalkörülmény következménye. Egymás egy más személyiségű, hogy össze Én nekem mindig rögtön egyébként az én igazságértetem mellett, felmerül az is, hogy az a közösség, amiben vagyok, annak ártok vagy használok, és ha ártok vagy használok, mi az, ami több äh, használfajt e nem csak magamnak, hanem annak közösségnek is, amiért ami el eltartokat de mégis én akarom gyógyítani a Füriás Balázs lelkisebeit, hogy egyébként vannak is, nem ön. Azt mondja, rég nem beszéltem a Balázssal. Mi akadályozza meg, hogy felhívja? Egy olyan csapatnak a tagja, amelyben valaki lehet, hogy sérülés szenvedett el, és önnek nem az a dolga, vagy nem, az, nem, nem szembe kell fordítania a csapatával, sőt, lehetséges, hogy egy ilyen gesztussal pont azt akarná megmutatni, hogy emiatt nem érdemes szálkát hordozni az emberben, és ennek a létező vagy nem létező szálkának a következményeit akarná gyógyítani. Hülyeségeket mondok. Nem, nem, nem, de most mi még meg lehet mert bennem, hogy miért nem viszont fel a Türiai le, hogy én ennek az egyik torirat nem tudod, hogy nem tudom, hogy különökség. nem tudom, hogy Türiai Amikor Balázs, ön... Hol, miért került el ez a... És azt se tudom, hogy megviselte a Balázs. Oké, okay. hát azt vagyok, kérdezem, kérdezem el... hogy ön egyébként az uniós biztosságot leszámítva hányszor volt viszonylag jelentős szaharban a, a, a politikai életet folyamán? Amit úgy nagyjából sejteni és látni lehetett. Töb többször, így tudom mondani, és megszámolni megszámolod, hogy arra, Fontos Mányzor. volt akkor, hogy valaki felhívja, és megkérdezze, hogy hogy vagy, vagy hogy miben tudok segíteni? Fontos lett volna, de soha nem tudok fel senki. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt ugyanígy kell viszonozni? Én biztos felhívtam. Volna. De, ezért na ezért, nem, ezért, mond, ezért mondom azt, hogy milyen összelvisek. De nem akarok én le. Álljunk már meg egy piratra. Most éppen ott tartunk, hogy nincs az egy utolsó senki. De jó, is! Hogy nem hív, de ne, azt hogy miért nem hívtam érte a füriekben. Azért, mert Füresbársal nem beszéltem. Hát, 5 éve, 7 éve. Mi, nem vagyunk olyan szoros. Még sorolhatnánk azokat a színés politikusokat, akiket nem hívtam fel az elmúlt fél évben. Mert ezt nem volt közös dolgunk. Bőrjes Balázsval utoljára akkor működtem együtt, amikor a Nemzeti Töztalági Egyetemt épületeit újítottak. Időnként egy-egy sms váltunk egymással, nagy ritkán, de nincs, nincsen forosabb kapcsolat közöttünk. Ezzel együtt hagyd menjek el a pimaszkodásban egészen a határig. Miért lenne baj, hogyha én egyébként lelkismeretfordulást akarnék önben ébreszteni, miközben egyébként ott van ön, és el tudja dönteni, hogy ez a felvetés jogos vagy alaptalan. Tehát miért, mi, mi, miért kéri ki magának azt, ami egyébként nem ön ellen van, miközben a komfortfokozatát kétségtelenül csökkenti? Nem ne kérjem ki. Hát mert nem bántól De jó, de az előbb mondta, hogy olyan szabadon a fantázián. Hát akkor mert nem szárnyalhat véleményemet, mert nem fogalmazhatom meg. Én is fel, én is persze önnek a kérdésre, hogy mikor itt akarlan. Nem tudom, kicsoda Persze, fel, na, na. na na, na hát, na, hát, de, de, jó, de, na na. de beszélgetünk, hát ez pontosan így működik. Csak egy dolgot kell, hogy megértsen. Én nem támadtam. Én kérdeztem, ne. azt hogy jön ezt támadásnak ne, ne, éli ne, meg? Ne, ne, ne, ne. Ne ne, Ne, ne, ne, nem, de az nem, azt mondtam, hívja fel. Fel. De nem, de nem, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, fel. nem, nem, Ennél jobb vagyunk, mint hogy ilyen Én ezt értem, kívjuk. figyeljen nekem, kétségtel hihetetlen vágyam van, hogy beköltözzek mindenkinek, akit itt Magyarországon él a felettesényében. Ez konkrétan így van. Ezt sosem tagadtam. Igen, hát ez Általában ki szoktak ebrudalni, tehát a siker az meglehetősen alacsony. Jó, Mégis én, viszont, Ön viszont mindig jól reagál, hogy folytatnak egy ilyen kérdés, hogy mikor beszéltek följelre. Nem, nem, nem, nem, de egy ha azt látja, akkor ez még egy, még egy különbség. Engem az igazság, hogy eszembe nem jutott, hogy felhívják a amikor olvastam, hogy elterült tőle ez a beruházás, mert még az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy örül neki, mert egyébként ezzel nyomás más dolga van, és pont ezzel így nem akar foglalkozni. Nem, mert benne biztos próbókhozásról. volt. nem tudtam. Hmm. Én azt Há... tappal... Én? Én... Nem. Aztartam, mert a politikában kívülről nagyon sok, teljesen más ér Másodszor Más az egy abszolút bukás, annak a másik post szépen, csendben, ittörtesen örül, hogy megszabadul ezzel a feladattól. Hát. ha tudtam volna, hogy Szülésvány egy nagyon rossz úton, rosszul érzi magát, akkor valószínűleg felhittem volna. Ugye az önkormányzati választás után volt olyan kerületi polgármester, akire úgy gondolom, hogy teljesen érdemtelen égjük el, és megértettem, hogy biztos rosszul érzi magát, és felhívtam és beszéltem vele. Én azt tudom önnek mondani, hogy én valójában itt, amikor most éppen beszélgetünk, nem öntől, de magától a cégtől, ahol dolgozom, pénzt kapok, de azt hogy nagyon jól tudja, hogy én alapvetően nem pénzért beszélgetek. Tehát azt, Igen. amit én csinálok, azt egy ö, olyan vagyok, mint a nyúl, ami rág. Tehát ö, nekem, nekem a beszélgetés az egy belső kényszer, ö, ami lehetőség szerint nem valami céltalan dolog, aztán, hogy egyébként értelmes dolgot vonok -e ebbe bele, vagy valami pseudotárgyat, rágok, valami fantom ö, répát, ö, hogy én kellőképpen emelkedett legyek, abban csak utólag tudok bízni. Ö, és önmagában az, hogy eddig kitartottak a megbízó én mindig lett egy következő, az még önmagában nem visszajelzése annak, hogy jól csinálom. Nem akartam önbe elkismeret, kelteni, beszélgetni szerettem volna önnel, mint ahogy minden pénteken megtettem, és remélhetőleg előbb-utóbb mikrofokon, kívül is beszélgethetünk. Bízom önne Hogyan van a környezetek covidilag? Jó, köszönöm. de mindenki És jó értelme be van mindenki. Jó, jelen ez pillanatban, jó meg hát jó ez jó általában áll. így szokott lenni, nincs fontosabb annál, mint hogy egészség legyen. Nagyon Itt szépen van. köszönöm a rendelkezésre, állást, az összes embert a családban kellemes hétvégét kívánok nekik. Köszönöm szépen, viszont Viszont, hallás... viszont hallás... Meg lesz ennek a periódusnak a bőtje. Ijaj! Fiala János vagyok, szia! Jó reggelt mindenkinek! Nem először beszélgetünk, ott, ahol beszélgetünk, mármint ezen a platformon még sohasem beszélgettünk. Hát megmondom őszintén, nem vagyok elragadtatva az apropótól. Várjál, vita, egyet? Persze, én is. Én most úgy érzem magam, mint aki Amnestiát kapott, hogy a Kejfel Jancsiba megkívott vegem a Fiala János. Nem ez, nem, ez nem amnestia. Hát ugye volt meg annyi olyan dolog, amiben mi nem értettünk egyet, és én akkor ugye azt mondtam, hogy szerintem azt, azt tesz igazán jót mindenkinek, hogyha nem beszélünk róla, de vannak olyan pillanatok, amikor, amikor ezek nem, nem, nem, nem kihagyhatóak. Mert valójában e, e, más dolog kapcsán azt szokták ugye mondani, hogy zsidó bircsaft. Én nem tudom, hogy ez, ami most van egy zsidó, vircsav, vagy sem. Ha igen, akkor elég nagy, és nem biztos, hogy a legjobb kifejezés rá. De annélkül, hogy el akarnék mindjárt az első pillanatban merülni az Emi és a mazsihisz ellentétében, amelynek szeretnék rájönni az okára, amit többé-kevésbé látok, de nem biztos, hogy jól. Van bennem késztetés, hogy miután se köves lomóval, se veled nem bírok, ez majd utólag derül ki, behívjam a szüleiteket. Csak nem tudom, hogy az emiknek, illetőleg a mazsihisznek ki az apja, vagy ki az anyja. Így aztán, tehát nem tudom, hogy ki az apja, vagy ki az anyja, te, aki érintett vagy ebben az egészben, mondd meg, hogy az elmúlt években, az elmúlt immáron hány évben? Mióta vagyok elnöke? Nem. Mi, mi, mióta, van, mióta van emik mazihisz konfliktus? Amióta az emik megalapult az 2004, hát... 2004 óta. Oké. Okay. Akkor ennek valójában, miközben én is megpróbálnám megadni a választ, de mégsem magammal beszélgetek, ennek mi az oka? Te 2004-ben hol voltál? 2004-ben akkor volt éppen az a ciklusom, amikor lemondtam a Mazsihis elnökségéről. És és akkor utána én, én el voltam bújdokkolva, tehát egy helyek között, kivoltam tiltva a uttából, egészen 2011-ig én akkor vettem fel újra a fonalat, és akkor jelentem meg újra közéletbe. És az egy, egy dolgot hagyj hagy mondjak, ez nagyon érdekes, hogy, hogy utána, mert azt mondtam, hogy 2004-től konfliktus van, igen, 2004, az nem az én konfliktusom volt, tehát hogy úgy itt személyes dolgokat próbáljon bárki is belegondolni ebbe, akkor még éppen a másik uh, mazsisz elnök, akkor éppen a Fermájer elnök, uh, Péter elnöknek volt uh, nagyon komoly konfliktusa uh, az emiskel, amit kívülállóként, hiszen mondom, én a Sripuszából akkor elég jelentősen el voltam távolítva, kívülállóként nem is értett az ember, én se értettem. Szóval nem, nem, nem láttam, hogy mi ez a viszonyatos gyűlölködés egymás iránt két zsidó szervezetnek, és amikor én újra közelítettem vissza, akkor én, én jeleztem, hogy ez nem jó, és, és, és meg kell keresni az azonos értékeket. Még az miatt értéket... miért ide jutunk, hadd kérdezek valami alapvető baromságot, Aha. de ha nem alapvető baromságok akkor próbáljuk meg kiegyengetni ezt a kérdést, jó? Figyelem! Um, én nem vagyok egy jelentős teológus, és szerintem a hátrányabb életemben már nem is leszek az. De ebbe akkor szinkronban vagyunk. E tekintetben, mint amiről mi beszélünk, én nem látok a katolikus egyházban, vagy a református egyházban hasonló konfliktust, mint amit itt látok, de nem látok két Ferencvárost, két juventus vagy két Los Angeles Lakers-t sem. Itt olyan, itt, ne, itt, itt nem arról van szó, hogy van egy, ne, én lehet, hogy rosszul látom, itt nem arról van szó, hogy van egy liga, amelyben vannak különböző szervezetek, amelyek egymással küzdenek, hanem én azt látom, hogy itt van egy osztódás, és ebb, illetve van valamiféle, vala, tehát a, a, a, magán a zsidóságon belül e, a, a zsidósághoz való viszonyulásban, az ortodoxiában, ne, a neológiában, a világiságban egy olyan, Kompetencia harc, amely valójában a kompetencia harcot meghaladó módon valójában a kizárólagosságra tör, és az a kérdés, hogy ez, ami itt most van, ez tulajdonképpen micsoda egy maradjon, vagy így legyek a nagyobb, vagy micsoda, mert ezt alapvetően mégiscsak meg kéne érteni annak is, aki egyébként nem zsidó, és nem is érdekli az egész, de mégiscsak azt tapasztalja, hogy a fiala valamiért beszélget róla különböző emberekkel, és akkor tudja már meg, hogy miről hallgatja ezt a hosszú perceket. Ha én és vagyok teológus, úgyhogy nem is fogok ebbe belemenni, de hát azért a történelembe a keresztényegyházak közötti uh, hallasz engem? Persze. Ja, jó, jó. Mi a hallgatok? A... Jó, jó, jó. A keresztényegyházak közötti uh, hát uh, mondjuk úgy, hogy hitviták és akkor nagyon enyhe kifejezést uh, használtam, azok, uh, azok uh, hát nagyon, nagyon durva szintre jutottak el. Ez így de van, de ez nem egy hitvita egyszerűen. Itt igen, arról van szó, hogy a... Mennyi ide, igen. Igen, visszamegyek, jó, egyből. Jó. Tehát nem akarok félre beszélni. Ugye itt Magyarországon van több zsidó felekezet, ma már öt zsidó felekezet, öt államilag elismert zsidó felekezet van. Az öt államilag elismert zsidó felekezet mindegyikének én szerintem nagyon fontos funkciói vannak és feladatai vannak. És hogyha mindenki a saját dolgát csinálja, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy konfliktusmentesen, vagy vitákkal terhelten, de az a semmi probléma, hogyha vitatkozunk valamint, de e, lehet együttműködni. És nekem ez volt a célom 2011-ben, akkor én beszálltam a TEV alapításakor, az EMIC által alapított TEV-be, e, és az volt a célom, hogy e, van olyan, e, probléma, amit közösen tudunk a legjobban megoldani, az akkor az antifemitizmus volt, de aztán nagyon hamar kiderült, nem tudjuk együtt dolgozni. Tehát visszatérve, ha mindenki a saját dolgát csinálja, akkor nincs, nincs konfliktus, csak vita, hogyha megpróbálunk belenyúlni a másik erőforrásaiba, anyagi és emberi erőforrásaiba, és elkezdünk egy ilyen rablóhadjáratot csinálni, akkor bizony elérkezünk oda hogy ilyen megoldhatatlan és tűnő, antagonisztikusnak tűnő helyzetek alakulnak ki. Annak, most ennek vagy... annak idén a TEV-ben mi nem sikerült? Hát elmeséltem ezt a korannak idején, most már ilyen jó rég volt ez. A, a tev én is az egyik kurátora voltam, és nagyon szépen leültünk, beszélgettünk, mi a jövő, mi a fontos értékek, nagyon rendben volt a dolog, majd egyszer csak kezembe vettem a népszabadságot, mert akkor volt egy ilyen újság, talán emlékszel még rá, és ott a népszabadság címlapján ott van, hogy a, a Testésvédelem alapítvány 40 millió forintot kapott a magyar kormánytól bizonyos kutatások elvégzésére. Én akkor azonnal jeleztem az emikes barátaimnak, hogy gyerekekennek két problémája van az egyik, hogy elvileg is ezen lehet beszélgetni, vagy erről lehet beszélgetni, hogyha egy függetlenül működő szervezetet akarunk gründolni. Jó-e az, hogyha mindjárt az elején 40 millió forintot kapunk a éppen aktuális hatalomtól, de ezen lehet vitatkozni, lehet, hogy jó, nem, nem akarok kéne beítéletet mondani, de az, hogy én ne tudja kurátorként egyáltalán semmit erről az egész dologról, az, az egész egyszerűen járhatatlan. Elnézést kértek, bocsánatot kértek, megígérték, hogy legközelebb nem így lesz. Utána ez még kétszer történt meg, és amikor ugye így aztán összesen háromszor, amikor a harmadik eset volt, ugye rendes magyar fiatalemberként három a magyar igazság, akkor én lemondtam a teves együttműködéssel. Oké, okay, akkor Ú, ezt figyelembe véve, de csak apró szolgálva, Isten ezeket egyben mossam, valójában amiről most beszélgetünk, az kizárólag a pénzről szó, És a pénz által kiváltott konfliktusról? Uh, részben a pénzről szól, uh, nagy rész hegemóniáról szól. Uh, a, pénzről szól inkább, vagy hegemóniáról, vagy a kettő összefügg? Szerintem összefügg a kettő, de inkább hegemóniáról. Uh, mit, szól. mit nevezünk hegemóriának? Ugye arról van szó, hogy a fejlődés történetet illetően uh, először volt a Mazsihis, egy nem is nagyon létezett, ugye annak idején, 90 előtt, azért még mielőtt elvesznénk annak a részleteiben, hogy hogyan volt annak idején, azért az nem a minden virág virágozzék időszak volt. És aztán, amikor elmúlt ez a periódus, akkor különböző zsidó szervezetek jelentek meg, és az volt az itt a kérdés, hogy ezek itt most virágozzék minden virágban-e, vagy van olyan virág, amely hegemóniára tör, és ennek következtében, vagy azt mondja, hogy én hadd legyek nagyobb virág, mint a többi, vagy azt mondja, hogy én legyek az egyetlen virág, most te jössz. Szóval az a baj, hogy nem a saját dolgát csinálja. Én mindig deklarálni szoktam, hogy a habadnak a világban, nagyon sok országában, nagyon sok pontos funkciója van. A habadnak a jelenléte akár legitim is lehet bármelyik országban, hiszen a habad az, amelyik képes egyfajta zsidó szkenderdet biztosítani, mm -hmm a világból érkező zsidóknak egyfajta vallási szendezet a habádnak vannak remek technológiái, könyvkiadásban, kommunikációban, stb. Tehát a habadnak legitim helye van bárhol. De. A probléma akkor kezdődik, igen, amikor a habád nem elégszik meg azzal a feladattal, amelyik az ő feladata lenne, hanem az adott országban, itt most Magyarországon, olyan törekvései vannak, hogy a zsidó közösségnek a, de, de júre irányítását át akarja venni, okay, de, faktó, de, a, ugye de a... faktó soha nem lesz, nem lesz képes de facto irányítani a zsidó közösséget, mert a zsidók közösségnek a habád uh, vallási irányultsága egész egyszerűen nem kell. A magyar zsidó közösség uh, nem, nem nyitott arra a fajta nagyon erős, vallásos, fundamentalista irányzattal, amit a habád képviselt. Oké, okay, de... Létrejöhet az a szituáció, hogy Bagoly mondja Verévnek, hogy nagyfejű, és közben a másik fél, anélkül, hogy a Habára hivatkozna, azt mondja, hogy de közben a másik szervezet nem látja el azt a feladatát, függetlenül attól, hogy milyen sztenderdeket gondol a zsidó életről, vagy a zsidóságról, ami egyébként a feladata lenne, és eddig még nem jutottunk el oda, hogy elvi vagy praktikus kérdésben, egy létező vagy nem létező döntőbírósághoz fordulnának, most mégis ez következett be. Nem tartunk itt, de az a kérdés, hogy ez a vita, ami egyébként a két szervezet, vagy talán több szervezet között is volt, annak a fejlődés történetét e, röviden tudnád úgy elmondani, hogy abban egyik fél se találna kivetni valót, mert nem a saját e, nem tudom, mifelé hajlana a kezed? Nehezett Láne azok után, hogy volt olyan szerencsém vagy szerencsétlenségem, hogy meghallgattam a Köves Lómóval készített beszélgetésedet, ráadásul kétszer. És apa, annyit még? Igen, igen, igen, mert egész egyszerűen nem akartam hinni a külemnek, mert, mert, mert Köves végig visszaért azzal, hogy a magyar társadalom egészen, beleértve a zsidó közösség tagjainak jelentékeny hányadát is, a vallási kérdések részleteiben nem járhatott. Ez így van. Ráadásul Ráadásul minden rabbi iránt van egyfajta tekintélytisztelet. És e, e, e, e, e, ezzel a kettővel ha valaki visszaél, akkor az orránál fogva tudja vezetni a hallgatóságot. És ez történt a múltói beszélgetésnél. Ha, ha, ha érdekel, majd pár dolgot azért mondok, de többek között, ugye, a a, többek között a mi aktivitásunkról is szó volt, e, hogy, hogy kapjuk ezt a nagy örökjáradékot, e, és az örökjáradékot mi elköltjük, mit mondott a a mazsihiszt uh, uh, uh, elnöki kabinettére és a és kommunikációra. A szolgá... meg Nem, a... Már a kommunikáció is ott van. Az is ott volt, rendben van. A, a biztonsági szolgáltat meg az elnöki kabinettet kétszer is mondta. Előtte ugyanezt a Neopon már többször leírta. Igen. Uh, most én, én, én, én a, a riport után én direkt megkértem a munkatársaimat, hogy uh, mutassák meg nekem, most készül az ártámadás a mazsihisztnek egy nagyon transzparens, majdnem százoldalas anyag egyébként. Tehát, hogy, hogy mire használjuk az örök járadéknak? És akkor elmondanám neked, meg mindenkinek, aki hallja. Az örök járadéknak az a 95%-át 90-95%-át elhasználjuk a zsidó kórházra, a szeretett kórházra, a zsidó obodára, az általános iskolánkra, az egyetemre, a sinagógák működésére, a vidéki hitkösségek hitéletére, a zsidó temetőkre, és hangom a hangom, az Újpesti Idősek otthonára, a szakszociális otthonra, és az Idősek Napközi otthonára, és a szociális támogatásra. Tehát mind a közösségre megy, és minden támogatásunk, ítéleti támogatás, hiszen az összes intézményünk póser konyhával működik, Mindenhol előtérbe vannak kérve a Az örökjáradéknak körülbelül az 5-10%-a az, amelyik, mondjuk úgy, hogy ügyviteli költségként a vezetés, az irányítás részére megy el. Hogyha el, szóval megmondom, az elnöki kabinet, ezt csak úgy halkan mondom, az áll az elnökből, az én vagyok, áll egy darab, gyorsan, mert háromból áll csak az zászlalt. Az elnöki kabinettnek a vezetőjéből, ő egy szemében vezeti a kabinettet, és saját magát, valamint egy tisztánövőből. Hogyha elmondanám az elnöki kabinettünk következtetését, de, de, de, de figyelj, pir... Akkor pir... Égy, én, égy én, én ezt értem, de nem a kérdés, ez, ez, ez, ez, ez hogy foglalkoztat, teljesen megértem. És én semmilyen én vonatkozásban, nem? olyan dolgban persze természetesen, engem is az orromnál fogva lehet vezetni, amiben nem vagyok tájékozott, ott nekem egyetlen feladatom van, hogy kérdések, tegyek föl, és azt tapasztalhattad, hogy kérdéseket föltettem, tehát e, e tekintetben. Egyetem. De most visszatérve, ugye azt, amit mondtál, az mind a te egyéni vagy a mazsiz fájdalma, és én minimálisan ezt akarom csökkenteni, nekem nem tűzoltás a feladatom. De én azt ha. kérdeztem tőled, hogy igen. te akarod-e láttatni azt a folyamatot, ahol legutóbb te ezeket a sebeket kaptad, és most ebből bemutattad a legutolsó pillanatot, de, kérlek, de kérlek téged, hogy néhány mondat erejéig, éppen most írtam a nemesnek, hogy lehet, hogy elmarad a vele való beszélgetés, mert a veled való beszélgetés túlhúzódik rajta, és nem, nem, de nem nincs ajaj, nincsenek, idő, nincsenek időkorlátaim, szabad ember vagyok, amennyire csak létezik, az egyik legszabadabb ember, vagy ha mert nem mondom, De az az egyetlen is nem azt kérdezem tőled, hogy arról a folyamatról monddál el néhány mondatot, Jó. nem nagyon sokat, ami eljuttatott, eljuttatta ezt az egészet ide, beleértve, hogy közben megjelentek más szervezetek is. Láttasd, légy a Dunát, a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig. Uh, a a mazsihiszt az elmúlt években uh, meggyőződésem szerint rendkívül uh, Sokat változott, rendkívül sokat fejlődött, és egy nagyon erős szervezeté vált. És az, hogy a mazsísz nagyon erős szervezeté vált, ugye a nemzetközi reputációnk az egészen más, mint volt korábban, a mazsíszen belüli transzparencia egészen más, mint volt korábban, a gazdálkodásunk egészen más, mint volt korábban, a civil szervezetekkel való kapcsolat más, mint volt korábban, és sorolhatnám lényeg. Ez, hogy mi nagyon erős és nagyon független szervezetként igyekszünk működni, mert a macskis mindig a véleményét igyekszik megfogalmazni, ugye ennek volt néhány stá, stát, a stádiuma, Spációt. vagy néhány uh -huh. ja, stációja, köszönöm szépen, uh, a, és erre talán még te is emlékszel. Én mondjam, hogy konkrétan emlékszem. Nem, nem, konkrétan emlékszem. Igen? Persze, igen, igen. Ez, ez nagyon sok zavar. És akkor, ha egy folyamatosról akarsz beszélni, akkor én, én az első ilyen nagyon megrázó mozzanat az volt, amikor a figyelő honlapján megjelentem, mafiózóként pénzesőbe, stb. stb. Annak a címlapja kint van nálam a jégszekrényen, csak tudjál rólad. ott vagy a Fügyi Köszönöm szépen. A, a címlap, hát a nincs kina jégszeklényen gondolom, de ott van egyébként Izrael állam elnökénél is, mert pont a címlap után két nappal én kim voltam Izraelbe, és az Izrael állam elnöke, Rivlin elnök a, a címlap miatt, csak a címlap miatt személyesen fogadott engem. Úgyhogy az, az, az egy nagyon kontraproduktív dolog volt azok De a, a, a, a, a, a, a a mögött én azért nem az emíhet látom, vagy az ortodoxiát. Uh, én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az emih uh, oly mértékben uh, szervil működik, hogy, uh, hogy a, a bár, bármit, hogyha lát, bármi mögött, uh, ők is ott vannak. Uh, rólunk... Ott vagyunk, vagyunk 2004-ben. Hol látom először azt, hogy, vagy hol látott először azt, hogy egy kívülálló, hol mondja azt, hogy ez a két testvér, az öregebb és a fiatal itt nagyon nehéz lesz a helyzet, mert ezek nem férnek meg egymással. Ennek hát az, az el első az első jele, Jó, mikor volt? Mondom, Az első jele, most én nem tudom a pontos dátumot, de az Emik megalakulását követően, az emik az Alkotmánybíróságba ba adott egy beadványt amelyiknél pontosan ezt az örök járadékot e, szerette volna akkor is megosztani saját fel maga felé. Akkor ezt az Alkotmánybíróság elutasította, e, és a, az elutasításában valami olyasmi volt, hogy a mazsit ítéleti, közszolgálati, a közélet és a társadalmi feladatok területén e, széleskörű hatáskörrel rendelkezik, egyébként ez ma is így van, e, és, e, és ezért az állam Tol, amit kap anyagi támogatást, az egy jogos anyagi támogatás, és a semmiféle változtatásban Oké, okay, ugye az örökjáradás, az örökjáradék ez egy 1998-ban a magyar állam a Vatikánnal kötött szerződésben való vállalásával van összefüggésben, hogy a kommunista államhatalom által államosított, és a rendszerváltás után vissza nem adott katolikus egyház ingatlanokért fizet, és aztán ez nem csak arra vonatkozott, nem egy összegben, hanem az ingatlanok becsült értékének 50%-át úgynevezett nevezett örökjáradó formájában téríti meg, és ennek az inflációval növelt összegét kapják meg az egyházak évről évre. Az azt kérdezem, azt kérdezem tőled, hogy valójában, ha már ez akkor így volt, és abban az időben nem Fidesz volt valójában, akkor megáll az a kérdés önmagában, hogy ez a dolog alapvetően, nem mondom, hogy kizárólag, mert vannak oldalkörülmények, de alapvetően a pénzről, a finanszírozás kérdéséről szól? Az örökjáradék az biztos, hogy a finanszírozásról szól. ezzel én egyet tudok érteni. De Milyen, most. Ez a... A, a, a magának a mazsihnek a költségvetésében, az örökjáradék az egy mekkora szerepet, vagy mekkora helyet foglal. Gyorsan elmondom a mazihnek a, a költségstruktúráját, ez a forrás struktúráját, jó? A mazhísz három alapvető forrással létezik. Az egyik a normatív támogatás, az. A normatív támogatás az minden olyan közszolgálatot ellátó intézményünknek jár, ami mindegyik másnak is jár az országba. Ez körülbelül az árbevételeink 33%-a, vagy a forrásaink 33%-a. A másik 33% az az örök járadék, és a harmadik 33% az pedig a turisztikai árbevétel COVID előtt. Tehát ez, a struktúránk, tehát az örök jár, az egy nagyon jelentős, 33%-os forrással bír. Ugye nekünk most kiesett egy évre a, a turisztikai járbevétel, az 33%. Vért az egész tervetet, hogy át tudjuk vészelni ezt a, az időszakot. Nem kaptunk semmi támogatást semmilyen területen erre való tekintettel, Uh, és uh, most ez a fajta kezdeményezés, ami uh, elindult az emik részéről, hogy az örök járadékot akár csak függette fel a magyar kormány, uh, az uh, nem is tudom elmondani, milyen helyzetben... Oda, oda, oda, oda még eljutunk a legvégén. 2012-ben, nagyot ugrottunk 2004-hez képest, 2012-ben hosszas húzavona után a Mazsihíz az örökiáradék hivatalos felosztása helyett úgy határozott, hogy saját költségvetéséből meghatározott forrásokat át, ad át a maújnak, valamint az emihnek ezt az úgynevezett engedményezési megállapodás formájában rögzítették, amelyet a magyar állam tudóvású vett és egy kormányhatározatban is közzétett. Ez a mindenkori összeg 12%-a az ortodoxokat, 8%-a az emihet, illetve még 80%-a maradt a mazsihisznél. Uh, uh, uh, uh, uh. Hagyj szóljak össze. igen. É, mond, és akkor most, amit elmondtál, mondott a köves Lomó a múltkori beszélgetéset. Vagy mondta a Deutsche Péter az egyik interjújában. A valóság már a számoknál se stimmel, és, és magánál a, a Jeruzsálemi bírósághoz beadott beadványnál sem ezeket a számokat mondták ők, Eh, hozzáteszem indifferens, hogy milyen számokat mondanak, mert semféle joghatás, joghatósága nincsen a bíróságon. De ott 70% van a mazsisznél, és 15-15% van az evisznél, meg a, a, az ortodoxiánál írva, eh, eh, és azért még annyit, okay, hogy... hogy... Ez... Ennek van jelentősége, de alapvetően magát, az alaptendenciát nem változtatja meg, ugye azt mondja, hogy a 2012-es megállapodást is sok vita előzte meg. A kérdés az, hogy akarod-e, tudod-e azt az elmúlt durván tíz évben, ahogy egyébként az emi, majd az egyébként a mazsihizből kiváló ortodoxia ez ugye a közelmúlt eseménye volt, tehát ezt nagyon nem kell visszamenni az időben, tárgyalásokat próbált kezdeményezni a tekintetben, hogy ezen a 70-30-on lehessen változtatni? Ja, most ez a, az emik soha nem kezdeményezett semmiféle tárgyalásokat, erről jó tudsz. Az ortodoxiánál az ortodoxia egyszer nem tudom pontosan mikor Debringer Eduard kimutatta, hogy az ő ingatlaniknak az értéke mennyi, és akkor szerintem 10 milliárd forinttal tartozunk. Mi akkor a, nem igaz, hogy nem tárgyaltunk, leültünk vele, és azt mondtuk, hogy ez, ez teljesen komolytalan ez a történet, így ezzel mi nem tudunk foglalkozni, mert, mert visszamenőleg és más alapokra helyezi a dolgokat, mint ahogy dolgoztunk, stb. Egy beszélgetés volt ebben az ügyben. Az új ortodox elnök az már ikánsabb történet, hiszen az új ortodox elnököt, amikor megválasztották, két hónaptal ezelőtt, eh, akkor én természetesen udvariasan azonnal megtiktam egy kávéra ide a sipuca irodámba. Ő el is jött a Sipucai irodámba, és nagyon kellemesen európai módon beszélgettünk a világról, problémákról, gondokról, jövőről, eh, stb. Majd, majd elváltunk, eh, és rá talán öt nappal minden előzetes értesítés nélkül, minden követelés. Megérkezett egy fizetési feltólítás, amivel arra kérték a machint, hogy legyen olyan kedves 8 napon belül 10 milliárd forintot átutalni az ortodoxiának. Most ez oly mértékben, hogy mondjam, komolytalan működés, amivel nem lehet mit kezdeni. Egyéb, Egyéb rend, jel a világon jelenleg a zsidó szervezetek itthon. Igen. Csak és itthon. El tudják-e lehetetlenni. A másik működését azáltal, hogy el tudják-e, nem potenciálisan, de faktó, el tudják-e zárni bármelyik szervezetnek is a pénzügyi csapját? Én azt érzékelem, hogy az emik, az már nagyon régóta nagyon durván dolgozik a mazsi ellen. Én ezt Mindenhol, értem, de ott, ott, van a keze, ott van a keze a csapon, vagy a csaphoz soha fog hozzájutni? Én nagyon remélem, hogy a magyar kormány az függetlenül gondolkodik, és, és, és nem tud Ugye a kormányinfon de... ennek megfelelő mondat hangzott el Gulyás Gergely Igen. szájából. Én azt kérdezem Igen. tőled, hogy az a megállapodás, amelyet 2012-ben ez a három szervezet köt, kö, ö, ö, kötött, és amelyeket amit kvázi jóvá hagyott az állama határozatával, ha én ezt jól érzékelem, és még nem tartunk Jeruzsálemnél, ezen Igen. alapvetően három szervezet. Tudna változtatni, hogyha leülnének és változtatnának azokon az arányokon, amelyeket 2012-ben megalkottak. Ezt jól látom-e? Tökéletesen látom. -e, Volt-e esély, mert most a rossz a kérdés? Nem van-e. Volt-e esély arra, hogy az elmúlt 10 évben leült ez a három szervezet, és próbált nem tudok jobb szót mondani, alkudozni, vagy ilyen soha nem volt. Ö, Csak nem üzengetés. Volt egy év. Nem, nem, egyszer volt, nem, ja, de nem az örök az, az is nem. érdekes nekem? Érdekes, de az nem, nem, igen. Akkor miről volt szó? Az, az, az, az amikor a holokausz 70 éves évfordulójára az állam kiírt egy pályázatot, uh -huh. és elsimonék vezették a a pályázatot és az egészet, és tőlük kaptunk mondjuk hétfő délután, 4 órakor egy levelet, hogy szerda reggelre tegyük meg a javaslatunkat hogyha nem, közösen, hogyha nem tesszük meg, akkor, akkor a, a, a, a parlamenti bizottság fog jáloszani a, a forrásokat. És akkor én összehívtam a zsidó szervezeteket ére, és gyakorlatilag 24 órán belül képesek voltunk megállapodni valamiben, hozzáteszem, a megállapodásnál mindenkinek az volt az érdeke, hogy megállapodjunk, mert különben hát a nullához közelítünk. Oké, okay. az, az örök járadék kapcsán miért nem volt ilyen? Hogy ilyetem lehet kérdezni, mert nem mert volt, mondom, nem, nem, nem, nem, nem volt. Nem, nem, nem, nem, mert az örök járadékre járadé vonatkozó megállapodás az a mazsihiszt, és a magyar kormány között köttetett maga az örök járadéka vonatkozó. Igen, annak idején. A... Igen. De ne, ne, ne, az ma is. Az én a nem mazi... úgy értem, értem csak én most azt mondom, hogy de aztán volt a 2012-es, amiben a mazsihész egyszer tudott elnézést, az gesztus gyakorlás volt, vagy az mi volt akkor? Hát ezt a felmáját kéne megkérdezni ő, ő tudja pontosan, hogy az gesztus volt, vagy, vagy, vagy szorító körülmények voltak. Erre elnézést, nem kell, hogy válaszoljál. Te azt a 2012-es megállapodást aláírtad volna a mai fejeddel? Biztos, hogy nem írtam volna alá. És most sem vagyok hajlandó aláírni semmit, ami az, az alapmegállapodást változtatja. Mind az elnézést, ez nagyon ez rossz szöveg, egy világi zsidó mondja azt, az a habverés, ami egyébként a... emellett van, hogy ki milyen tevékenységet folytat, az valójában a figyelem elterelésnek az eszköze szerinted? Uh, számomra, és amit látunk itt a zsidó közéletben, nagyon fontos, hogy melyek azok, amelyek valós tevékenységek, és melyek azok, amelyek virtuális tevékenységek, vagy kommunikáció. Akkor itt meg kell, hogy történt. álljunk. Azt állod el nekem, hogy az egyes zsidó szervezeteknek a gazdálkodását az állami számbevőszék vizsgálja, vagy ki? Nem vizsgálja. Uh, nem vizsgálja az állami számbevőszék, lehet hogy, lehet, hogy vizsgálhatja. Tehát, uh, a mazsihisznek adóban... a gazdasági tevékenységét, azt kivizsgálja Saját maga? Uh, ma... Nem, nem, nem. Hát a saját maga is egyébként, hiszen van számvizsgáló uh, bizottságunk, van belső ellenőrzésünk, stb. A, a ma... Minden egyháznak a belső gazdálkodását maga az egyház önállóan végzi, és minden olyan uh, műveletet, aminek adó van, vagy minden olyan az műveletet, nov ami állami források, támogatásoknak az elszámolása ő keményen vizsgálják, tehát, hogy okay. rendszeresek Rendben, áll, az ez kell. a NAV. Azt kérdezem, hogy egyébként egy egyház legyen, az a mazsihisz legyen, az az emik független attól, hogy ki mit gondol, hogy világi vagy nem világi szervezet. Azok a szervezetek egyébként azt, hogy gazdaságilag milyen prioritásokat állítanak fel, abba a külső egység legyen az adóhivatal, állam vagy egy másik zsidó szervezet, nem szólhat bele. De az a kérdés, igaz, nem szólhat bele? Tehát ezt mindegyik ezt szervezet eldönti saját maga. Én azt mondom, hogy ebben igen nagy szabadsággal élhetnek az egyházak. Kívülről nem szólnak bele. Tehát, nekünk az a... Oké, okay, prioritáció... rendben van. Annak idején a Magyar Rádióban az el volt, még mielőtt eljöttem, 2000-ben már másképpen volt, mint 90-ben, ott arról volt szó, belső ügyeinket megbeszéljük, nem műsorban. Az, hogy egyébként a zsidó szervezeteknek az egymással való küzdelme, nem tudom, micsodája, izéje, viszonylag gyorsan napvilágra került, és erről különböző sajtó megjelenések voltak, ez mennyire szolgálta azt, hogy ez egyébként eljutott már oda, eljutott, vagy ez a, a természetes volt, hogy ez nem maradhat a színfalak mögött? Jó, azért az, az fontos látni, mert hogyha azért végignézi valaki a médiában megjelent különböző híreket, hogy itt nem arról van szó, hogy a zsidók szervezetek egymás között. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a mazsi viszonyatos iszonyatos módon elkezdték támadni. Olyan mocskos, aljas támadásnak vagyunk a tanúi, és ugye ez a figyelővel indult, mint egy próba mozzanattal, vagy egy pilotprogrammal, és az elmúlt esztendőben itt az, hogy a mazsísz elnökét elkezdték gyalázni, a mazsísz szervezetét elkezdték gyalázni, mindenféle hírt kitaláltak a mazsíszről uh, arról, hogy nem is egyház, hogy nem is vallás, hogy nem is nem tudom, hogy micsoda. Uh, és konkrét megfélemlítő kampányokat indítottak a munkatársaink ellen, ami még ma is folyamatban van. A, valami Olyan támadásnak van kitéve a mazsit, és nem a mazsit támad soha, és nem a mazsit kezdeményezi ezeket a dolgokat, úgyhogy ebbe, ebbe ezt a distinciót azért érdemes mindenképpen figyelembe. Nem szeretnék el, az összes részletben nem szeretnék elmerülni, függetlenül, hogy ott lakik-e az ördög, vagy sem, hogy egyébként a mazsihiszt belső történései mennyire rázták meg magát a mazsihiszt, vagy mennyire voltak ezek külső körülmények, amelyek valójában nem tektonikus mozgásoknak voltak a következményei, hanem mások idézték elő. Ez tényleg meghaladja már annak a kompetenciáját, amivel én bírok. Eljutott oda a helyzet, hogy az emih támadása, az ortodoxia kiválása, és hogy a magyar kormány egyébként mit gondol, abban én tökéletesen hiszek Gulyás Gergelynek, ugyanakkor némi kétséget ébrezt bennem az, hogy a közszolgálati magyar média nem barát tehát ebből a szempontból, amit én az elmúlt időben láttam, nem volt emig párti, de a támadások sokkal nagyobb tehát tehát önmagában az, hogy a támadásoknak ilyen mértékben teret adott, azért az a Közszolgálati Magyar Televízióról és a Közszolgálati Magyar Rádióról, elsősorban a Televízióról, a Híradóról sokat mond el. Amikor te honnan szereztél tudomást arról, hogy az emiha jelzsállami főrabinátus pénzügyi polgári ügyekkel foglalkozott tagozattához fog fordulni? Az, hogy fog fordulni, arról nem szerettem tudomást. Az, hogy fordult, arról igen, amikor itt megjelent az EMIKnek az ügyvédje, ami már önmagában is egy ilyen nagyon furcsa a jelenség, hogy egy bírósági Beadványt és egy bírósági értesítés a felperesnek az ügyvédje hork ki hozzánk. De átvettük ezt a, a tájékoztatást, és innen, ha, most pár hete. Hát, tehát ez teljesen, friss a, történet. teljesen friss a történet. Ugye a, a, a beadvány szerint ők 13-án adták oda az ő feljelentésüket. most próbálom a magyarul mondani, nem, nem jogi szabszabassal. Hát, tehát a fejjelentésüket most április 13-án adták oda a vallási bíróság valamelyik tagjának, és rá néhány napra már kaptuk a, a, az ügyvédtől, talán rá két napra, három napra, de 16-án hozták meg, ugye a Holocaust Magyarország emléknapján ezt a kedves értesítést. Ők azt és írták, ugye, hogy ott... nincs összefüggés a kettő között, tehát kétségtelen, de biztos, hogy nincs összefüggés, de hogy a érzékelenség és a postázás között van, az is biztos, én úgy gondolom. Azt, de, azt kérdezem, de a lényegét nem érinti. Lényegét nem érinti a dolognak. Azt kérdezem tőled, hogy e, ugye azt olvastam, hogy egyébként minden zsidó szervezetnek van olyan szervezete saját kevelén belül, ami egyébként a vitás ügyeket intézi. Ha jól mondom, akkor azért, ha nem jól mondom, akkor kiigazítva ezek a szervek, ezek hogy működnek, mi a kompetenciájuk, miről van szó? Uh, hát nem tudom, hogy egyre gondolunk el. Egyrészt én nem ismerem a. Amiknek a belső működését, mert nem transparens. Nem ismerem az ortodox működését, mert nincs működési rendszere. Én csak a maziisz működő rendszereket ismerem, amelyik, amelyek szintén komoly hiátusokkal küzdenek, tehát én a MAZIISZ egy erős, fontos, transparent szervezet, de a hiátusait én soha nem tagadtam, és soha nem is fogom tagadni. Tény, hogy van egyfajta eljárásmód, és ez a választott bíróság intézménye, ez a BÉZDIN intézménye, amelyikkel bizonyos uh, konfliktusokat zsidók között le lehet rendeni. Ez mi? Uh, ugye ez a választott bíróság, ugye ez. ez, ez olvas, a, a rendeni... olvas, ó, megtaláltam a papírjaimat, ezért kell, hogy itt legyenek a papírjaim. E, ugye úgy szól a, nálam a magyarázat, évezredes zsidó hagyomány, és ezt a zsidó vallások is rögzíti, hogyha két zsidónak, pláne ha zsidó szervezetnek vitája van egymással, azt a bíróság úgynevezett Bét din előtt rendezi. Világi bírósághoz csak akkor szabad fordulni, ha valamelyik fél nem tartja tiszteletben a vallási hagyomány. Magyarországon két zsidó vallási bíróság működik, az egyik az EMIH, a másik a Mazihis égisze alatt. A pártatlanság akár ha van megfelelőbb az izraeli főrabinátus Jeruzsálemi kirendeltségénél. Mondván, hogy ugye egyébként mindegyik a saját szervezetéhez fordulna, és egyébként a neokonom megjelent írás azt mondja, csak hogy nyilvánvaló legyen, hogy én honnan vagyok ilyen okos vagy buta. A Mazsihis vallási szervezetként aligha teheti meg, hogy ne fogadja el a fűrabinátus autoritását, ha mégsem teszi, az rendkívüli presztízsveszteséget jelent a Mazsihis számára. Ez egy dolog, a másik pedig az, hogy ez ebben a nem, kívánat, nem kívánatos esetben a felek immár a vallások szerint is fordulhatnak világi bírósághoz. Milyen szervezet ez az, a mazsihiszen belül? Mesél már el nekem, ha tudod. A mazsihiszen belül van egy, egy bírzim, akinek joghatósága van ami belső ügyeinkre. Ez Három rabiból áll egyébként, van a a, a Bézdinnek a fejet, eh, aki maga mellébe tud hívni kettő, három, négy vagy öt rabban. Milyen ügyben például? mesél. egyet. Eh, hát, hát például most akkor mondok egyet, én most azon gondolkozom, hogy a mi Bézdinünknél én eh, eh, eh, rá fogok kérdezni, hogy vizsgálják már meg, és, eh, és csináljunk már egy beszélgetést, vagy eljárást arról, hogy mi alapján mondta a köveslómó rámat beled való riportban, hogy én jaj, hogy én egy valláskalan vezető vagyok, hogy egy ateista vezetője van a mazsitnek, hogy ő ezt honnan tudja, hogy belelát-e a fejembe, vagy mit csináltam én, hogy a köves romó ezt ilyen le, e, a, a te, a te, te ez, mi, ez egy olyan dolog, amiben a Béddin el tud járni? Pontosan. Én, én én meg tudom keresni a mi bézdinünket Uh, és, és én fel fogom kérni a bédi okay. A bédi azt mondják, hogy ezek szerint a hárman vannak, ott akkor többségben döntenek. Az ellente valóban fordulhatsz? Uh, hát ugye előbb olvastad, hogy polgári. Hogy, hogy, uh, uh, uh, ne, ne, ne. okay. Nem, nem, Oké, de egyébként. Nem, az Jó. ellen nem. Tehát, hogy amit a Bédi mond, azt el kell fogadni. Oké, okay. akkor amikor te megkaptad a. Uh, az ügyvédtől ezt a levelet, megértem, furcsa szituáció lehetett. Akkor abból a keresetből kiderült te a teljes indoklás, amivel egyébként ehhez a rabinikus bírósághoz fordultak Jeruzsálemben? Uh, nem tudom, hogy a teljes indoklás az kiderült -e, de egy részletes, héber nyelvű. Uh, indoklást tartalmazott az az anyag, ami Volt tették. már olyan az én életemben, de az más vonatkozású volt, csak a kérdés arra vonatkozik, hogy maga ez a rabbinikus bíróság kizárólag papírok alapján dönt dönte, illetőleg ha papírok alapján dönt, akkor vajon tőletek is bekértek-e ellentartalmú papírt, amivel ti a saját igazatokat tudtátok volna, vagy tudtátok igazolni, bizonyítani? Nagyon jó a kérdésed. Semmit nem kértek tőlünk be, nem érdekli őket, ami véleményünk úgy Nem kértek be semmit ez a válasz. Elég egyet ki. nem kértek, el, el, el, el, el, egy egyet, nem kértek semmit, nem kérték be azt, hogy mondjuk ezt a pénzt mi mire használjuk, milyennek az elosztása, mi a fontossága, mi a súlya a mi életünkben, hogy ez egy hasznos dolog, vagy mi repülőgépeket vásárolunk, és fel alá repkedünk repkezünk el a bahamák között. Igen, ugye meglehetősen gyorsan eljártak, hiszen aznap, amikor e, itt volt e, telefonon köves lomó, e, és akkor még májusról volt szó, ám még aznap e, eljárt ez a rabinikus bíróság, és úgy döntött, ahogy döntött, e, erről hivatalos papír nincsen, e, talán a Jewish Agency adott, a Jewish Telegraph Agency telegrafik, Agency adott erről először híradást április 21-én 11 óra 7 perckor, ez pedig azt mondta ezt már ugye nehéz egyébként értelmezni mert ez a Jewish Telegraphic Agency szövege azt mondja egy jeruzsálemi bíróság az izraeli bíróság megállapításáig tiltó végzést adott ki a magyar kormány ellen, ami egyszerre több olyan elemet tartalmaz, amit én egyáltalán nem értek, de a kérdés az, hogy az, ami egyébként megjelent a sajtóban, hiszen gondolom, hogy egyelőre ezt ír, papír, írásban valaha is meg fogjátok kapni, vagy ez hogyan működik? Uh, mi ugye most kaptunk uh, egy... Uh, nagyon rövid felszólítás tegnapi nappal egyébként, hogy május 9-én akkor jelenik meg a bírósági tárgyaláson. Mert hogy, mondom... hogy ezéként, amiről uh, tudomást, vagy amiről közzétette ezt a híradást, a Jewish Telegraphic Agency, ezek szerint ez még nem az ítélet? Nem, nem, nem. Ez egy ideiglenes, uh, uh, előírás a magyar kormány felé, uh, de ez, ez még messze, messze nem az ítélet, de azért egy picit menjünk már vissza ez a, a Jeruzsálemi Bírósághoz. Menjünk. Mert hogy, hogy Köves úr azt mondta, hogy hát az a legtermészetesebb, hogy ilyenkor két zsidó szervezet a Jeruzsálemi Bírósághoz mm -hmm. megy. Na most ez megint egy olyan csúsztatás, amit, amit a, a, azok, akik nem ismerik a, a zsidó világot, azok bevesznek tehát hogy messze nem a legtermészetesebb. Sőt, mindenki teljesen, az egész világ zsidósága teljesen ki van akadva, hogy mi történik itt, és hogyan csúfolják meg Oké, hova lehetne ilyen szituációban fordulni? Nem, bennem, hagyom magam, most befejezem. Hogyan csúfolják meg ezeket a tradicionális zsidó igazságszolgáltatási rendszereket ezekkel a mondatokkal, mert csak úgy halkan szeretném megjegyezni hogy a jeruzsálemi vallási bíróság joghatóköre az ott van Izraelben és Jeruzsálemben. Magyarországra és a diaszpora egyetlen zsidó közösségére sincsen, de mondok még egy érdekesebbet, a bnébráki, Jeruzsálem melletti bnébráki ortodox zsidó, nem fogadják el a járuzsálemi uh, vallásokat. De nem véletlen kérdeztem el. azt. De nem véletlen kérdeztem azt, amit kérdeztem. Azt kérdeztem, ha egyébként te fordulnál egy ilyen rabinikus bírósághoz, miközben még nem fordultál az enmi szemben tudommal, akkor lenne, lenne -e olyan szervezet, amelyiket te erre alkalmasabbnak, vagy kifejezetten expressis vervisz alkalmasnak találod, vagy ilyen szervezet nincs. Uh az ügyben én úgy gondolom, hogy nincs. És megmondom, hogy miért. És amikor a Slomo nem. azt mondja, hogy ilyenkor egy ilyen szervezethez kell fordulni, mert ezt mondja ki e, a zsidóság szelleme, e, akkor egyébként erre van valami írásbeli vagy szóbeli hagyományok útján való útmutatás? A, a, a, a Biztosan és a Slomo erre válaszolt neked, hogy már 500 éve, 5000 éve, nem tudom hány éve nagyon sok rabinikusi reszponzum állásfoglalás van, és nagy gyakorlata volt ennek, hogy dézinek döntöttek, Igen. amit tudomásúvetek a fele. De egy picit hagyd meg az ügyet. Mert itt miről van szó, itt arról van szó, hogy 2012-ben három zsidósztervedet aláírt egy megállapodást. A megállapodásba ez a három szervezet írásba kikötötte a magyar jog, és a polgári törvénykönyv kizárólagosságát. Ez benne van a megállapodásban. Na most, uh, uh, ha ezt kikötöttük, akkor nekünk a megállapodás szerint ez el... a megállapodás, ez publikus? A szövege? Uh, igen, hiszen megjelent a magyar közményben. És abban ez hiszen, benne van? Kor, vagy vagy valamilyen közmény megjelent, mert, hogy hogy formányrendele... Azt tudom, rendelet, azt tudom de az, persze, hogy meg. egyébként a bíró... milyen bíróságot fogad el... Persze, persze, persze, persze, persze, persze. benne van tételesen. Tételesen, hogy a magyar jog és a PTK alkalmazását uh, írja elő. Na most uh, uh, a, ki az, aki ezt nem tartja be pillanatnyilag? Pillanatnyilag ezt a emik nem tartja be, tehát nem az emiknek kellene vallási bírósághoz fordulnia, hanem a maziknek kellene, az Emi kellene vallási bírósághoz fordulnia, hogy le van írva egy megállapodás, amit az Emi az egész egyszerűen súdvadott, és, és nem tartja be az ottani előrát. Ihányosságon van. van, mert nincs előttem a megállapodás, de akkor ezek szerint ezek a zsidó szervezetek 2012-ben túltették magukat azon, hogy ilyenkor egyébként Béd Dinhez kell fordulni, és nem a magyar igazságszolgáltatáshoz. De, mert ez egy hülyeség. Tehát megbolondulnának a, a nek hogyha, hogyha mindenki oda fordulna. a hát rendben van, van. Oké, de akkor jó, ezek szerint, hogyha a magyar bírósághoz fordulna adott esetben az emik ezügyben, akkor hatáskör hiányában azt a bíróság nem utasítaná vissza. Pessze, hogy nem. Hát, Magyarul könnyen lehetséges, hogy a leendő forgatókönyvben, ami nincs, ez még szerepelni fog. A, most itt, itt on előttem a megállapodás, az nem csak neked vannak papírjaid, azért ne vágja ezzel annyira föl. A 16. pontja azt mondja, két sor ne izgúj, a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és az alkalmazandó hatályos jogszabályok irányadnak. Pont. Jó, csak az a kérdés, hát az hogy az a van? nem szabályozott kérdésekben, ha pedig a szabályozott kérdésekben az akkor örök, örökké be van vésve a gráni Hát az, az ott van, hát az le van írva, persze. persze. Május 9-én megjelentek. -e. Uh, ugye mi egy demokratikus szervezet vagyunk, uh, és uh, én erre egy nyilván nem fogok dönteni. De mit fogsz javasolni? Ebben, hogy nem kell megjelenni. Semmi értelme nincsen, uh, uh, semmi értelme nincsen ott megjelenni. Uh, nem, nem, nem akarom. Na A... jó, nincs jókat jó ennyi elég legyen. Talán a, Kács... Talán a Kácsol Zsoltnak mondtad azt, hogy ugyanakkor, hogyha negatív ítélet születik, akkor arra tekintettel kell lenni, hiszen a zsidóság szellemére hatni fog ennek a rabbinikus bíróságnak a döntése. Ez valójában, nem akarom megelőlegezni, hogy ez a döntés születik, de a kérdés az, hogy ezt ho... akkor hogy értetted? Ó, mit mondtam még egyszer, de bonyolultam fogalmaztam. Hát, hogy tekintettel kell lenni arra, hogyha Netán elmarasztaló ítélet születne. Igen, igen. Akkor mit csináljuk? Hát, hogy akkor ez mit jelent? Uh, jogilag én úgy gondolom, hogy semmit nem jelent. Jó, hát, uh, jogilag jó. semmit nem jelent. Azért ennek a rabinátusnak, amelyik, a, amelyikhez tartozik ez a bíróság, uh, nem tudom, hogy milyen függelmi uh, viszonyokkal, de uh, van, van ott egy askenáti főrabbik, a Dávid Lau, és ez a Dávid lauskenázi főrabbi, Izrael Állam auskenázi főrabia, az nem egy kis pozíció, háromszor játszik Magyarországon. Tudom, a három látogat. Ne, nem csak hogy nem találkoztunk, annyit nem tettek meg, hogy fölhívta volna mondjuk a Éppen meglévő országos főrabinkat, és azt mondta volna, hogy Drága jó egy 10 percet fogad a Sároda portájánál, és megint okay. egy ki Oké, Rendben van, tévedtem, a Hírklikben jelentnek Harkai Péterrel, április 19. így szól, mikényszerítő ja, ja, ja, az így szól. kényszerítheti bármilyen vallási kötelezettséget követően helyszett András, egy asvet tucsát kell alaposan átgondolnunk, mivel ez egy vallási bíróság, amire egy rendes vallásos embernek illik reagálnia. Erre természetesen megfelelő választ. Fog formálunk. Idézlek téged, ha akarod. Ez Köszönöm mit jelent szépen. magyarul? Hát az, hogy, hogy most kérdezted, hogy elmegyünk, nem megyünk, megfelelő választ fogunk formálni, ez egy közösségi döntés lett, és azt fogja majd megmondani, hogy mi lesz a reakció. Értem. A kérdés az, hogyha Netán ott elmarasztaló ítélet születik, az semmilyen Értem? módon nincs hatással az itthoni szabályokra. Ez nagyon fontos. Semmit, semmi így semmi nincsen. Ezt a megállapodást, amit három zsidó szervezet kötött, és ami egyébként az állam által jóvá lett hagyva, ezen az állam eh, jogszabályszerűen nem tud változtatni, csak a három zsidó szervezet. Eh, én, én úgy gondolom, hogy igen. Hiszen a államnak van a Mazsisztel egy megállapodása az örökjáradékról, és a három szervezetnek pedig van egy engedményezési megállapodása, hogy a Mazsiszt az örökjáradékról. Oké, okay, és ezekben egy magyar bírósághoz, a... bírósághoz fordulna az EMI, az azért nem vállalnám, mert abban a, azokban a pont, nem azokra a pontokra vonatkozik, ahol egyébként ebben a kormányhatározatban a zsidó szervezetek elfogadták a polgári törvénykönyv szabályait. Igen, és, és, és, és nem tudom, hogy mit csinálna a magyar bíróság, de pontosan ezért nincs semmi joghatóság a, a Jeruzsálemi főrabináciusnak. Én tényleg nem gondoltam uh, volna korábban, hogy, hogy ilyen erővel leszünk szolidárisak a magyar kormánnyal, uh, hiszen a, a, a uh, magyar kormánynak a függetlenségét támadja meg egy uh, más országban lévő vallási bíróság. Ez az, amit nem lehet megengedni egy uh, országban, hiszen ez már a, az országnak a... Szuverenitását veszélyeztetni. Úgyhogy maximálisan, mint alperes társunkkal, hiszen az egyik alperes a magyar állam, a másik alperes a mazhis, mint alperes társunkkal maximálisan szolidárisak vagyunk. Oké, okay, értem, a neokon azért nagy figyelmet szentel a mazsihis Ugye ugye gulyzgen azt mondta egyébként, csak hogy szó szerint legyen idézve a kormány eddig sem vett részt Egyházak Vallási Szervezetek vitájában és ezt követően sem fog az ítéletek elismerésére vonatkozó nemzetközi szabályok pedig ismertek, a kormány azoknak megfelelően fog eljárni, magyarul itt ennek nincs kompetenciája. Amit te... Ez, ez te... Biztató, biztató, biztató nyilatkozat volt, amit ügyünkre vonatkozóan. Azt kérdezem tőled, új kommunikációs igazgató bukott a Max csapatának élére. Ez micsoda... O, igen. E ezt kiírja, kiírja. Ezt kérlek szépen találna a Megyeri Jonatán. Itt a a... Megyeri Jonatán. Én megmondom, én nem szeretek a Megyeri Jonatánnak foglalkozni. Megyeri Jonatánnak én egy ateista vagyok, én minden vagyok. Én ezt értel... Ilyen, ilyen hülyezteket nem bukott senki se. Van egy nagyszerű ember, aki idejött nekünk segíteni kommunikáció területén, Svajda Gergőnek hívják, nyilván te is ismered jól, hiszen a médiákból közismert, vagy ismert az ő tevékenységgel, és úgy érezzük most minnyáján itt a vezetésben és a munkatársaknál, hogy nagyon, nagyon jó választás volt, hogy a Gergőt megkértük, hogy segítsen a kommunikációnk. Igen, kérdezik csak, hogy megnézem, mert az én papíromban nem szerepel, nincs szerző feltüntetve Neokon, tehát ez egy szerkesztőségi cikk, nem a Megyeri Jonatán a szerző, a neokón a szerző. Oké. Okay. Uh, és az a kérdés, hogy mi lett a sorsa Dengs MS-ének? Uh, a Dengs MS-ével uh, több mint egy évig dolgoztunk együtt. Amikor idejött, akkor még a maihoz képest a sokkal békésebb. Uh, Környezetben kellett dolgoznia, nagyon sok mindent meg tudott oldani ez alatt az egy másfél év alatt, ezért mi nagyon hálásak vagyunk neki. Megváltozott körülöttünk, sokkal élesebb, sokkal harcosabb lett a környezetünk. Ennek a kihívásnak egy más típusú vetetőt találtunk ki, aki, aki sokkal keményebben tud a a helyzethez igazodni, de szemesétől közös megegyezéssel elváltunk, megköszöntük neki a eddigi tevékenységét, de van rá remény, hogy a zsidó, nem a mazsiszen, de a zsidó közösségen belül folytatni tudja a munkáját, mert nagyon elkötelezetten dolgozott. Nem tudom, hogy ezt én szeretnék elenni, csak magát a... Valaki megkérdezte tőle még a műsor előtt, hogy miért nem ültetem le a két felet van értelme a háromféle ültetésének, hiszen háromféle van, most független attól, hogy hol. A következő, a, ez a bizonyos megállapodás, amiről eddig még nem volt szó, ennek van egy másik passzusa is, amelyik azt mondja, hogy amennyiben Magyarországon 2012-höz képest újabb államilag elismert sydó felekezet megjelenik, akkor mi hárman kötelesek vagyunk leülni, és megbeszélni, hogy ebből a járadékból uh, milyen összeget szánunk neki, és nyilván aztán velük is le kell egyeztetni. de hogy hármunknak le kell ülni, van egy ilyen kötelezettségünk, hogy milyen összeget szánunk neki. Ugye tudva levő, hogy Magyarországon két progresszív zsidó közösség államilag elismerésre került, az egyiket úgy hívják, hogy Shalom, a másikat úgy hívják, hogy Bét Orin. Tehát nekünk, hármunknak van egy ilyen kötelezettségünk, ezért én írtam egy levelet a Köves Romónak, egy másikat a Dajcs Robertnak, amiben kezdeményeztem, hogy üljünk le, és tárgyaljuk meg a megállapodás szerinti, megállapodás szerinti előírásnak a megoldását. Ez mikor volt? Ez négy napja. Minden most történt. Ez az egész derültékből... Jó, csak, de ez, a, ez a két azért, szervezet, ezek most jöttek létre? Nem, ezek már nagyon régen, csak Akkor nem, ne, nem voltak lehet... az állami... Csak Bocsás, mert... Az állami elismerésük de... az most történt? Így van, így van. Így van, ugye nem ismerték el államilag egyháznak, kiniáltak Strasbourgba ez ügybe, és a lényeg az, hmm. hogy most... Néhány hónapja egyébként Jó, a, hát akkor az ezek szerint, mindazán... Akkor ezek szerint e, le kell, hogy üljetek, csak e, az másról szól. Hát, hogy aztán ez is belekerül-e, vagy sem. Oké. Okay. Jó. E, így van. Le kell ülnünk mindenképpen, hiszen van egy előírás, amit nekünk kell. Jó, akkor ezek szerint, szerint erre még nem született válasz, vagy nem érkezett. E, nem született válasz. Nem született válasz. Igen. Igen. Én elfáradtam. Köszönöm szépen. Szia. Hát e, elég fárasztva ez a dolog, de én még bírom. Úgyhogy jó, ezt, én, én is bírom, csak megtelt a fejem. Köszönöm a rendelkezésre. Jól van. én is örültem, hogy beszélhettünk. minden jó. Ugye megérthetik, hogy elvitte a cica a Nemes Gábor, mert ugye ezt még egyszer elkezdeni, az ember örül, hogy az elejétől a végéig idáig eljutott. Nem tudom, hogy ki az, aki követte ezt a több mint egy órát. Igazságot nem szeretném a tennének, én se teszek. 5 perc 9 másodpercig a q fog zenélni, addig magamhoz próbálok térni. Egyébként sárultam sokat, de most konkrétan úgy érzem magam, mint akire rádobtak egy sziklát. 061 9 11 168. Fú! ne Ma csináltam önöknek. Előítel volt az izé, a Filippo, bár a végén már az is kezdett székelykáposztásodni. Aztán volt egy relatíve könnyű székelykáposzta, de székelykáposzta volt. Ő volt Navracs és Tibor. Faludi nem tudom, hogy mi a bajod, de megmondom őszintén, nem is érdekel. És hát aztán jött egy, egy olyan székelykáposzta, hogy a fal adja a másikat. Húha! Ha akarnak könnyíteni nekem emésztésileg 06191168. ha nem, akkor megoldom egyedül. Más lehetőségem úgy sincs. Távol létemben dörö.fi alajanos kukat, gmail.com, jelen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 Még valaki, aki egyébként jelen van, vagy neki távozott? Vagy megírja a 168 óra nekik. Azt mondta az osztályfőnök, hogy amint meg lesz a 4 millió beoltott megnyitatnak a színházak, a cirkuszok, a mozik, az állatkertek, a játszóházak, a fitnesstermek, a könyvtárak, a szállodák és az éttermek belső tere is, de csak a védettség Hát könnyen lehetséges, hogy ki várom a pünkös én ezzel a nyitással. Én nem találom az új számokat megmondom őszintén pedig ezeket el szoktam mondani a miniszterelnök megnézem, hogy a koronavírus gov.hu-n ilyen egyáltalán nincsen Azt kiderült, hogy ki kell adni a járványadatokat a polgármesternek, de ezeket az adatokat el szoktam mondani az osztályfőnek, de most egyáltalán nincsenek itt. A szállodák is kinyitnak. Lehet, hogy hamarabb végre lesz a kejfejancsinak. Tudáltam, hogy önök se tudják, mert koronavírus.hu hírek. Nincsen. Volt Orbán Viktor 9 óra 13 perc van, és ezzel együtt semmi. Igen. Öreget, van valami, ami motoszkál bennem, de nem vagyok benne biztos, hogy jól teszem, ha elmondom. Szerinted elmondhatom, vagy megkérdezhetem? Nem tudom, koronavírus híreket, tudsz ezek szerint. Hát, amit a miniszterelnök úr mondott, azt igen. De mit mondott? Mondott hányan haltak meg, hány új fertőzet. Ja, azt nem, azt nem Több nem érdekel, igen. Oké. Okay. Uh, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett a nem raciszti borra folytatott beszélgetést, és, és maximálisan azt tetszálom, azt, azt az ő a hozzáállását, hogy legyen egyetem mindenáron. Na azért ennek a finanszírozása szerintem minden szépen véthetett Azt, hogy kínai munkások, magyar pénzből, tehát lenne lám, ami hogy magyarázat, akkor azt is még akár elfogadhatnám, de akkor még erről leszettek valamikor, így szóltájtenétek valakivel, nem értem. Hogy miért kéne nekünk megfinanszírozni egy, egy, Elv... egy nyilvánban fizetőképzéses... Elvileg, tehát, ez nyilván elvileg nem... lesz jövő héten Füliás Balás, de nem hiszem, hogy eb erről részletesen akar beszélni a palkovics -ról. Nem hiszem, hogy ez ügyben összejönnék, úgyhogy erre nem fogok tudni. Ebben nem fognak nagyon eladni a kétségeit. Köszönöm. kétségét, és reméljük, hogy van, a azt már. Hát meg aztán jöjjön a nagyon messziről jött ember. Lenne miről beszélni. Viszont hallásra.